Jó reggelt! Valaki ennyi előke után megmondja, hogy milyen zene ez? Még miatt kezdeni? de kezdeni? Megmutatom 15 másodperc. Ilyen kereskedelmi rádiókban szoktak ilyen játékok lenni, már jégen játszottuk ezt. Na, még egyszer. 061 -9 -9 -9 -9 és 0636 igazi kereskedelmi rádióban ezeket az előkéket, amelyeknek nevük is van, leszokták vágni. Na? Már 25 másodpercet tart senki, majd intróna öt... intrónak hívják. Jó, harmadszor és utoljára. Jó, ha elkezdik, akkor már nem lehet telefonálni. Igen. Jó reggelt, ez a júri Ez pontosan így van. Mutatkozzon be, a megfejtő. Fábri. Na, figyeljen! Sok mindent feltételeztem magáról, de hogy maga ilyen sok oldalú, látja, biztos most ez azt kéne mondani, hogy lenéztem, de nem lenéztem, egyszer csak kiderül, hogy maga mi mindent. Fantasztikus. És ez, ez csak úgy jött? Igen. Gratulálok. Nem akartam bearanyozni mindjárt a napját 6 perccel 7 óra után, de ha meg tudnám tenni, akkor megtenném. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Jó, Jó műsor, kívánok. Ha, ha, ne, ne, ha, ha, ha, már, ha már hallom, akkor árulj el, hogy van. Ne, ne, de ez, a, ez a hát például kicsit Mondom, ilyen. Szah, szaharul, szaharul. Jó, akkor úgy, mint hogy a Nógrádi György szokta mondani, egy, 1, 2, 3... Uh, anélkül, hogy mélyen eltűnénk olyan bugyrokban, ahova nem akar senkit se bevezetni, mondjam három címszót, vagy kettőt, vagy egyet, ami ezt előidézik. Amiért? Hát ezt a ja, szaharságot. Hát a, a minden, ami körülöttem van, az országban nem. nem Azt értem, jövő. de ahhoz egy tus alá kell állni, és akkor utána a helyzet jobb. Nem, nem jobb. Ugye a külső körülmények ilyen jelentőse hatnak önre? Igen. Ami azt jelenti egyébként, hogy önnel saját magával, kívül, belül, tehát a közvetlen környezetével, no, szervezetével, avval mert... minden rendben van? Hát, kicsit már korral járó dolgok nálam is vannak, be. De... Ha lejét egy tízfél nem tud érte azonnal lehajolni? <gül> Mondjuk. Akkor azt árulja el nekem... Röviden, hogy mi az, ami a külvilágban alapvetően zavarja, de azt nem mondhatja, hogy minden. Na, csak egy nevet mondok, OV. Nem volt jó válasz. Illetve értem, elfog akkor önnek mesélni egy történetet. Itt marad? Maradhatok. De lerakhatja. Hallom a hangjában, hogy inkább lerakná, tudják mit. Akkor elmesélem ezt a történetet közel se azzal az illel, amivel egyébként elmeséltem volna, és ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy másfajta megoldást nyert a történet, mint ami hogyan indult. Egy mondattal többet mondok, mint amit eddig mondtam magamról. Az elmúlt időben, és ez nem multiidő, de ma éppen ilyen napom van, és nem véletlenül, én Nagyobb mértékben hadakoztam a szervezetemmel, semmint a külvilággal. Ennek különböző jegyei voltak, sajnos egyes jegyei meg is maradtak még, ezeket fel kell deríteni, hogy mi okozza őket. A szervezetem valaminek okán, vagy az életkorom, vagy az elfoglaltságom, vagy a vélt, vagy való stressz következtében, egy sor olyan reakciót mutatott, amit korábban nem, és ez a teljesítményemet befolyásolta. Önök voltak olyan nagyvonalúak, hogy nem kérdeztek rá, különös tekintettel arra, hogy nem is válaszoltam volna. Leszámítva néhány piszlicsári szóra se érdemes embert a műsorra se tettek megjegyzést, és én ezért hálával és köszönettel tartozom önöknek, de azt kell, hogy mondjam, hogy gyakrabban is intenzívebben néztem befelé, mint kifelé az elmúlt időben, és ez nem szűnt meg, csak most éppen van egy olyan pillanat, hogy erről beszélek. Ez alapvetően befolyásolja a világlátásomat, alapvetően befolyásolja a világhoz való és alapvetően befolyásolja azt, ahogy és amit tudok elmondani a világról. Igyekszem kordában tartani magam, igyekszem helyt állni ott, ahol vagyok, tehát próbálom elérni azt, hogy ez a teljesítményemben ne látszódjék nagyon, de magából a mondatból kiderül, hogy tisztában vagyok azzal, ez ne nyomja rá a bélyegét a hétköznapi létezésemre, beleértve talán a legfontosabbra a munkámra, miközben egyébként a szeretteim kikérik maguknak azt teljes joggal, hogy én a munkát adott esetben eléjük helyezem, miközben nem helyezem eléjük. De ez most egy másik történet, ebben nem kezdenék bele. Szóval óvatatlanul rá kell, hogy nyomja a bélyegét. Pont. A tegnapi műsor olyan volt, amilyen én találkoztam valakivel, aki azt mondta, hogy fantasztikus volt, tehát engem erősen meglepett, mert én nem ezt éreztem, de ez már egy olyan beszélgetés része volt, amikor egy hozzám közel álló személy elmesélte nekem azt, és akkor itt kezdődik fábri a történet, hogy egy korábbi vízúra csere következtében azt mondták neki szakemberek, ezt egyébként a vízműveknek valamilyen szerződött partnere tette, tehát nem valami fusi munkában, hogy a vízórát kicserélték, de hogy az illetőnek záros határidőn belül ki kell cserélni egy csapot, mert hogyha azt nem cserélik ki, akkor az egész házban el kell zárni a vizet, ott esetben nála probléma van. Ha nem mondom pontosan a történetet, annak sincs jelentősége, a végkimenetele az érdekes. Ha érdekes egyáltalán. Így aztán az illető, aki lehet fiú vagy lány, lakadt Budapest bármelyik részén, a történet szempontjából közömbös, kapott egy időpontot ettől a cégtől, hogy egy másik ember majd elmegy hozzá hónapokkal a vízóra csere után, hogy ezt a bizonyos csapot kicseréli. Ennek a napja tegnap volt, 2019. január 15-én. Engem az illető napközben hívott föl, hogy képzeljem el, de az is lehetséges, hogy madárpostával értesített, hogy felhívták őt, maga az időpont 10 és 12 közöttre vonatkozott, ami egyébként Magyarországon önmagában egy nagy szám, mert általában olyan időintervallumokat szoktak megadni 6-tól 12-ig, 12-től 18 óráig, mint hogyha egyébként az ember. Tehát az, hogy az ember adott esetben egy ilyen művelet elvégzéséhez, ki kell, hogy vegyen szabadságot, vagy legalábbis ehhez közeli állapotba kerüljön, szerintem az abszurdum, bár kétségte, hogy a Kánaán soha se fog eljönni, amikor az ember a zárban hagyja a kulcsot és a visszszerelő bemegy, aztán kijön. Tehát ez lenne a legszebb, de ez olyan, mint az egyik keszne május 35-je, az a mesebirodalma. Fél órával hamarabb, mint a jelzett időpont, telefonál az illető azzal az üzenettel, hogy ő ötödik körét teszi a háztömb körül. Ő nem talált parkolóhelyet, köszöni szépen, ő a maga részéről a műveletet befejezte, az illető hívja fel azt a céget, amely őt küldte, és kérjen egy újabb időpontot. Az illető, aki lehet hölgy, vagy lehet úr, lakar Budapest bármely részén, azt mondja neki, hogy ez ugye mégse gondolja komolyan, hát ő emiatt vett ki egy nap szabadságot, ő nem tehet arról, hogy ez a környéken momentán, perpillanatnyilag nincsen parkolóhely, míg is csak neki kéne ezt megoldania. Amire az illető némileg feldulton, de nem jelentősen, azt mondja neki, hogy azt mondja, hogy maga problémája, én ezt megoldottam. Ha én nem megyek el időben a következő kuncsapjaimhoz, mondta tehát az illető fél órával hamarabb egyébként, mint a jelzett időpont, amikor neki kellett, fel kellett volna tűnnie, akkor az egész napon, meg az ő egész napjaik összedőlnek a viszontlátásra. Mindez ezt az illetőt, aki engem fölhívott, egy olyan állapotba juttatta, ahol ült maga elé nézett, és azt mondta, hogy ilyen nincs. Mint azt önök nagyon jól tudják, a kejfejancsiban ilyen szituáció a 12-1 tucat nincs is, de azért ez egy rendes kelet-európai novella, hogy Norvégiában, vagy Texasban előfordul-e ilyen, ahhoz most Norvégiából, vagy Texasból, vagy a Brexit, vagy nem Brexit előtt álló Angliából kéne valakinek telefonálnia, és elmondani, hogy ó, fiala úr, ez egy teljesen átlagos történet, ez az emberi természette van összefüggésben, ez nem csak a Magyarországon történik meg. Nem tudom, majd ha befejezem, akkor önök elmondják. Ott ült, magá elején nézett, és konkrétan nem tudta, hogy most mennyi a hány méter, és ebben az állapotában felhívott engem, és kérdezte tőlem, illetve is kérdezte, elmesélte. Tehát azt gondolt, hogy elmondja, az valamit csökkent a bánatán, én pedig szokásos módon, ez egyébként az egyetlen védekező mechanizmusom, azt mondtam, hogy adja meg a telefonszámát az illetőnek, és majd én, majd én csodát teszek. Az illetővel való kapcsolatom bizalmi jellege, Elvileg lehetővé tette azt, hogy megadja a telefonszámot, de maga az illető nem olyan, aki ilyen szituációkban megadja más telefonszámát, és ennek egyetlen egy oka van, ő azt gondolja, hogyha ő neki ez nem sikerül, akkor egyrészt én ne hozzam őt olyan helyzetbe, hogy nekem sikerül, másrésztről pedig ne fontoskodjak, a két dolog teljesen különböző. Az egyik egy eredményre vonatkozik, a másik egy hozzáállásra. Kivételesen megadta a telefonszámot, én teljesen szabálytalanul, Felhívtam autóvezetés közben, és egy teljesen normálisan beszélő férfi hanggal találkoztam, aki elmondta, hogy hát tényleg ötször körbe ment, azt ugye én nem tudtam, egyiket, hogy ő korábban érkezett oda, csak később derült ki, ugye ezt én sem gondolom komolyan, hogy egyébként neki ezt folytatnia kellett volna. Én pontosan úgy jártam el, tehát én próbáltam vele, mint egy pszichoterapeuta beszélni, de miután tudtam, hogy a beszélgetésünk nem lehet 45 perc, mint egy ilyen foglalkozás, több okból sem, ezért másodperceken belül olyan területre tévedtem, amitől önöket mindig óvtam. Tehát amikor azt kérdeztem tőle, hogy vajon ha a mentőt hívják az édesanyjához, és az közli, hogy nem talál parkolóhelyet, akkor ahhoz mit szólna? Akkor, ha ezt önök mondták volna, én azt visszautasította volna, beleértve egyébként, hogy a mentő az megállhat az utca közepén is, ha egyébként a szükséges, és nem kell parkolóhelyet keresnie. És az illető az valamit érzett, éreztem a hangjában, hogy, hogy valami van benne, amivel. Tisztában vagy a dolog nincs rendjén, de gyakorlatilag mindaz, ami mellettem szólt, az agresszióval fett Ez egy szociálpszichológiában egy teljesen ismert tényező. Innen érzem én azt, hogy igazam van, de egyáltalán nem biztos, hogy elérem azt, amit szeretnék. Holott én nem egyszerűen az igazamat akarom kifejezni, nem szeretném elérni, hogy azt a csapot cserélje ki. A visor 14 éve ollyaknak nem való, mielőtt még azt mondanám a korhatár nélkül, hogy azt a kurva csapot. Egy csap egyébként nem lehet kurva. És hát amikor, ez nem volt egy hosszú beszélgetés, és amikor én azt mondtam neki, hogy Ausztriában, Norvégiában, de főleg Ausztriában az emberek nem így járnak, kell, akkor az iget a világán nem reagált, semmit ennek később még lesz jelentősége. Majd mondtam neki pontosan egy olyan ígtelenül rondát, mint amilyet egyébként azoknak a hallgatóimnak szoktam mondani adáson kívül, akik felbőszítenek, ami az én indulatomat vezeti le, majd leraktam a telefont. Tájékoztattam mindenről az ismerősömet. Um, telt múlt az idő, um, az illető mesélte, hogy felhívta azt a céget, amely küldte ezt a visszerelőt, de azok nyilvánvalóan valami összeesküvés elmélet okán nem veszik föl. Ismét megkérdeztem tőle, hogy megadne az ő telefonszámukat, ismét szokatlan módon megadta a telefonszámukat, én felhívtam őket, nekem fölvették, egy hihetetlenül készséges nővel akadtam össze. Nekinek elmeséltem a történetet, beleértve azt, hogy én milyen modortanom viselkedtem, tehát még miatt félreértenének azt nem hagytam ki, és mondtam neki, hogy ez mennyire nem helyén való, amire a nő azt mondta, hogy egyrészt az illető hamarabb, jött, másrészt olyan nincs, hogy valaki parkoló helyre való hivatkozással ne álljon meg. Több menetben folytattuk ezt a beszélgetést, majd az utolsó menetben azt mondta, hogy a főnöke beszél ezzel az illetővel éppen és 4.12-kor vagy 4.12-körül jelezzek számára, hogy megérkezette az illető. Én felhívtam azt az embert, aki ezt az egész történetet számomra lehetővé tette. És Onnantól kezdve egy másik emberrel való beszélgetésben merültem el, amiből csak akkor, okúcsúttal, amikor negyed után nem sokkal, az illetőtől kaptam egy üzenetet, hogy az illető természetesen nem jelentkezett. Ekkor csalódottan felhívtam a céget, és mondtam a nagyon készséges hölgynek, hogy hát nem sikerült elérni azt az eredményt, amit szerettünk volna, ami őt is szomorúsággal töltött el, és hogy szomorúsággal töltött el, az onnan derült ki, hogy a hangja is szomorúságot tartalmazott, és az, amit mondott, az is szomorúságot tartalmazott. Kis vártatva, de az is lehetséges, hogy az én feledékenységem következtében láttam azt, hogy van egy SMS, amelyben az szerepelt, hogy az illető azt írja, hogy 10 percen belül megjelenik, tehát újból felhívtam a céget, és elmeséltem nekik, hogy lehet, hogy mégis lesz happy end. Hogy volt-e happy end, vagy sem, nézőpont Kérdése. Az ismerősömnél, barátomnál megfelelő rész aláhuzandó feltűnt. A visszerelő, aki valamivel magasabb összegért, mint amiről eredetleg volt szó, megoldotta a problémát, elhúzta azt a szekrényt, amitől az illető aggódott, hogy nem fogja elhúzni, vissza is tolta, nem ugyanabban a formában. Számlát is adott a nagyobb összegről, és közben beszélgetésbe elegyedett az én ismerősömmel uh, a Kivel folytatott beszélgetésből kiderült, hogy az Ausztriára való hivatkozásommal telibe találtam, mert ő egyébként éppen most jött haza nemrégen külföldről, és ebben egyébként Ausztria is szerepelt volt. Svájc, Németország elhangzott egy mondat, hogy ő egy olyan kis városban lakik ahol egy 5000 fős városba, ahova Merkelke egy csomó olyat betelepített az elmúlt, tudja, olyan embereket betelepített, talán a számuk is elhangzott. Az én ismerősöm erre nem tett megjegyzésben, arra gondolt, hogy ő nem teszi kockára a vízcsap kísérlését azzal kapcsolatban, hogy most a migrációban elmerüljenek, de kiderült az illetőről, hogy ő melyik oldalon áll, az teljesen egyértelművé tette, és egy nagyon fontos mondzanatot elfelejtettem, hogy amikor megérkezett az illető, és én beszéltem az ismerősömmel, akkor elkértem tőle a telefont, és elnézést kértem tőle, hogy milyen hangon beszéltem bele, amire az illető. A szociálpszichológia összes eszközét latba vetve azt mondta, hogy hát a kuncsakfotok egy része, ilyen tudja, ő tudja, uram, én már hozzá vagyok szokva. Tehát arról teljes mértékben megfeledkezett, hogy a történet se jöhetett volna a létre, anélkül, hogy ő egyébként ne telefonált volna és nem mondta volna azt, hogy ötköd után nem fog megállni. Tehát az a rész az feledésbe merült. Két óra alatt azt se elfelejtette, az én taholságom az megjelent, de az, hogy azt mi váltotta ki, arról egy árvakuk nem hangzott. El, ezzel, mint egy felventve magát, és távozott. És ebben egyszerre ott volt minden. Ott volt a rabszolgatörvény, mármint a szónak abban az értelmében, hogy egy olyan helyzetben, ahol sok a. Az eszkimó, mert sok ember vár arra, hogy csapot cseréljenek, vagy bármi más problémát eljárítsanak, de kevés a fóka Németországból, vagy nem Németországból visszatelepült visszerelőkkel. Ott egyébként emberek mit engedhetnek meg maguknak? Nyilvánvaló, hogyha ez a történet nem így fejeződött volna be, akkor cégnevek is egyebek hangzottak volna el, és mindent elkövettem volna, hogy az illetőt deresre húzzák, ezt az igazságérzetem, és nem a bosszú vágyam diktálta volna. Ez, kedves Fábri Adrien, itt most egy tízes skálán, tízesre nincs jelen, de az, hogy maga az a történet, ami van, az nem helyén való, azt szeretném érzékeltetni. Ezt nem óvé hozta létre, ezt mi hozzuk létre. OV egyetlen egy dolog azért. De ahhoz nagyon. Ezt meg tudja lovagolni. De ahhoz egy ló kell. A ló pedig mi vagyunk. Csak mondom, halkam. 061 0999 és 0630 Egyébként tényleg a Juritmix. 2019. január 16-ig a szerda van, és 6 perc van lesz reggel fél 8, ez a kejfejancsi minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes a ha hallgatók és fia a János műsora. borult -e az ég vagy sem, ezt most nem tudom eldönteni, 5 fok van, nincs hideg, legalábbis ahhoz képest, ami másfél hete volt. Két telefonszámon lehet elérni, 0614899990636771161. Jó reggelt! Lakatos is jó reggelt! Sérdesem! Szerintem. Szerintem én passzív részlevője voltam az események, Pont akkor dudáltam rád, amikor. Hát a passzív ugye akkor, abba, azokban a pillanatokban zajlott. Igen, igen, igen pontosan. És ugye próbáltam köszönni, mert csak integerzték kézdem a beszéltélét fennterepet. Hát egyrésztről más meg elvoltam. Jelenleg azért a testi vajaim azért amikor nem ebben a székben ülök azért egy tízes skálán négyesre lekötnek, nem annyira, mint amikor téged meglátogattalak a kórházban, ami egyébként a kettőnk viszonya szempontjából számomra kulcsmotívumnak bizonyult. Igen. Elsősorban annak a mérhetetlenül intern jellegéből adódóan, tehát az nagyon-nagyon nagy hatása volt rá, de ez is benne volt, de egyébként ennek voltál a tanúja, ebben kapcsolatban telefonáltam. Igen. igen. Két eseményt szeretnék elmondani a tennapi napról, ami meg a pozitív oldala az életnek, Egyrészt a televíziónk, ilyen IPTV-nk van, és e, nem működött, és fölhívtam a szolgáltatót. És szoftveresen megoldották a dolgot, tehát hogy újra bújtolták az egészet. Ráadásul annyira rendes volt a srác, az ügyintéző, hogy elkérte a feleségem számot, aki otthon volt, és a tévével szemben állt, és látta, hogy először nem működik, meg utána működik, hogy föl is hívja, hogy sikerült-e megoldani szoftveresen, vagy pedig kell felelőtt küldeni. Tudom, én egy szerencsés csillagzat alatt születtem, ilyen de ilyen is létezik. A másik, ami még jobban megdöbbentett, hogy a fiam az Amerikába jött haza tegnap, és a, a londoni átszállásnál már csak 40 perce volt, amit ő még futva abszolválni tudott, de a csomagjai nem tudtak olyan gyorsan működni, hogy szintén legyenek rakodva a képbe. Ezért, amikor megérkezett Magyarország, az azaz szembesült, hogy nincs bőröngye. És most én a számon a teljesen megdöbbentő happy end, így nulla óra, harminc perc for kihozták a Ferihegyi repülőtéről egy csomag szolgálattal a bőröngyét. Nem ezt... tudtam, hogy van ilyen szolgáltatás. De, de ez tök jó, tehát hogy mondja van, abban van, a történetben, hát ez, amit én elmeséltem, ott volt, a, a... volt az a hölgy a cégtől, aki engem visszaigazolt abban, hogy ahogy én gondolkodom, az rendjén való. A te történeted is arról szól, hogy a belső érzékednek megfelelő cselekedetek történtek, miközben egyébként az ellenkezőjéhez is hozzá voltál szokva. Az én történetem annyiban más, mint a tiéd, miközben ugyanaz, hogy én, illetőleg az ismerősöm, akiről beszámoltam, teljesen le tudunk fagyni attól, hogy ez a dolog nem úgy bonyolódik, ahogy gondolnánk. Kiesünk a szerepünkből, és egész egyszerűen csak nézzünk magunk elé, mert nem tudjuk magunkat túltenni a dolgon, és az egész világról alkotott képünk esik szét, olyan, mintha az ember nem tudná emiatt a ballábát, a jobb lábával párhuzamosan, egyfolytában így lépkedni, megáll, és csak néz bambán. Vannak olyan emberek, mint te, akik praktikusak, jó, veled is lehet, hogy előfordul, vagy a gyermekeid, de hogy időnként kiesnek a szerepükből, de én azokat, akik kiesnek a szerepükből, a szerep idézőjelben, és aztán döbbenten néznek a világra, hát ha valaki megérti őket, az én vagyok. Világos. Tudom, én nagyon meglepődtem hogy ilyen szolgáltást létezik, és nagyon örültem és szerencsésnek tartottam magunkat, hogy ez így, így be. Egyébként Na, ez a szolgáltatás, amiről te beszélsz, ez vajon a te fiad repülőjegyében kalkulálva volt, vagy pedig ez bárkinek jár, aki... Vagy ezt te se tudod. Ha ez termék megjelentés, akkor pont brit is London Londonból, tehát valószínűleg olyan árú repülőjegyet vett, amiben benne van, de nem tudom, tehát... Nem és ezt akkor is megcselekedték volna, ha az igaza kámát akkor. Előre jegyeztették a repülőtéren, hogy a következő járattal hozzák a repülőröngyét, ami 22-25-től landol mm -hmm. Budapesten, és még azt is elmondták, hogy először körbe kell járjon a szalagon, és amikor már látják, mm -hmm. hogy a szalagon nem beszéle senki, mm -hmm. akkor fogják tudni be az... Nőször, De ez mind a két történet járattal. nagyon jó történet, és nagyon jól tetted, hogy elmesélted. Úgyhogy csak pozitívan. Családtagot láttam tegnap melletted? Igen, igen. Jól néztetek ki. Szia! Na, köszönjük, hallók Nulla és nulla hét Ha valaki telefonálna, akkor egyik szavamat a másikba öltöném, ami könnyebben működik kettesben, mint egyesben. Nos, 0614890999 és egy. Többet hirtelen nem tudtam ajánlani, úgyhogy akkor Paul McCartneyt hallják, és ismét beszélgetünk, ha valaki telefonnal 0614890999 és 063677 Ajánlom magamat a civil rádiót és egyáltalán. Hát, és egy pozitív történetet, egy ilyen vízaknás történetet. December elején lementem a vízaknámba, hát csöpögnek ott a után a csapok. Hát ki kellene cserélni, főhívtam egy vízeletékszerelőt, meg is beszéltük a időpontot, megegyeztünk az árba. Ki is jött? Hát lemegy az aknába. Hát nincs a vízorolt elzárva. Hát nem, nem, nincs, sose volt. Hát úgy éve csináltattam, és... Hát pedig kellene lenni, hát akkor kint az utcán, hát de hát nincs nekik elzárója, hát átmentem a szomszédre, nagy nehezen tettünk egy ilyen, szereztünk egy ilyen elzárót, hát nem tudta elzárni. Hát mondom a szomszédnak, te Pista, neked van a vízorán belül egy ilyen vízregáltal csak Azt mondja, van, hát nekem nincs. Na mindegy, a vízletés elő, hát akkor majd jön valamikor, ha ezt neki ez elzárója. Hát én egy kicsit úgy fölkaptam a vizet, és... Itt van? Persze. Halló. Mondom, persze. Na, az a lényeg, hogy foktam a párommal, bementünk a vízművekhez, ügyfélszolgálat, kértem időt, és vittem a szerződést egy húsz éve, hát itt valaki kicsa ö, ki... Ö, Ö, elfelejtette berakni ezt a vízoralti csapott az aknámba, hát ott a intéző mondta, hát a 20 évig így volt akkor, ezeket is után jól Hoz, hozzam fel, vagy hívja fel a vízvonalat, és aztán majd mikor jön a szerelő, akkor jönnek, akkor ők is, de hát akkor megint visszajönnek, akkor majd megint lesz a próbálna, megint elzárják. Na, mondom neki, hogy nem normális dolog, hogy én 100 ezer forintot fizettem akkor valamikor, és itt valaki ki ö, ö, csalta ezt a csapot. A lényeg az, hogy hát azt, hogy a próbálják. Mondom neki jogi megoldás, miért? Hát azt mondja, ha van ideje, akkor foglalkozom vele. Hát azt mondja, 20 évig így volt, jó lesz is. Hát én nem úgy döntöttünk, hazamentünk, írtunk a vízműveknek egy elektronikus levelet, és leírtam neki, ilyen, ilyen, ilyen a szerződés, ö, ez volt. Valaki ki felejtette ezt a csapot, vagy akármit csinált vele. Itt ottak jogi megoldás, mondom, írják meg, hogy milyen jogi megoldásból nem lehet ezt megcsinálni. Lényeg az, hogy december elején történt, 5-e körül, 17-én itthon vagyok, látás voltam. Vízvonal. Jó napot, jó napot, kívánok. Itt otthon van, mondom, otthon vagyok. Sajönnélek, megnézz, mi a probléma. Hát kijöttek. Jó, mondom, itt vagyok, úgy is mondom, beteg vagyok. Jönnek két fiatal ember, nagyon helyesek, ö, hol van a probléma? Azt hát, mondom, itt az akna, ott azt tudják maguknak az elzárójuk. Hát, hogy nem kötelességünknek ez betenni. Hát mondom, figyelj. Hát, ha nem kötelességünk, akkor következőt tudom maguknak ajánlani. Ö, vannak egy jegyzőkönyvet arról, hogy, ö, hogy hát ugyanis az aknámban, amit esetleg ott kifelejtettek valamikor 20 évvel ezelőtt, Adnak nekem egy ö, elzárót, hogy a ö, utcán lehet tudjam zárni a bejövő rész, és meg egy kulcsot is hozzá, és módol el van intézve a dolog, akkor mehetnek. Tehát azt mondja, tudja, hogy azt maga nem zárhatja el, csak hogyha nekünk szólnak, hát akkor mondom, gond van. Na mindegy, azt mondja, hogy az egyik, akkor akkor nyissuk meg az aknál, meg itt az aknát, ú, pif -tap. Akkor szója, de azt, hogy hozzá egy három életes elzárót, pippa, az óráját. Nagy rét, baj a... lenne, ha arra kérném, hogy a lényegét a végénnek a történetnek meséljön? Lényeg az, hogy pillanatokon belül megcsinálták, elmentek, ö, ö, utána visszajött egy elektronikus levél, hogy ö, teljesítettük a kérését. Minden, persze beleítem, díjmentese, meg egyéb -egy dolgokat, és el, el lett intézve a dolog. Fennap volt egy cikk az Indexen, amiben azt szerepelt, hogy valakinek törése volt, de rossz lábát operálták meg, és amikor hosszabb, 72 nap után ismét megoperálták, akkor az illető azért nem kért altatás, mert biztos akart abban lenni, hogy a jó lábát operálják meg. Arról nem beszélve, hogy a kórház a kártérítés akkor fizette ki a számára, amikor az Index megkereste. 06148 és 06 egy Az előző telefon teljesen alkalmatlan volt arra, hogy arra felfűzzem azt a gondolatot amivel egyébként folytattam volna a mai műsort. Várom azt a telefonálót, akivel ez sikerült. Jó reggat! Jó reggat, Először kiszeretném, hogyha megjelősítene. megerősítene. Tegnap, amikor az első beszélt, akkor szóba hozta, hogy a kormányinfót, azt ugye az Orbán tartotta, és hogy, hogy hát ez azért nem normális, hogy ezt csak valakit onnan eltesznek. És ha jól emlékszem, azt mondta az Simon, hogy hát mindenki vegye tudomást, hogy senki sem botolhat. Pontosan, pontosan ez így pontosan történt. Jó, akkor eddig jó volt. És akkor viszont előtte azt mondta, hogy minden egy embertől függ, és az az egy ember dönt el mindent. Igen. Tehát akkor, akkor ez a kettő nem ellentétes, egy más van? Ez a kettő, jól beszél, egyszerre ellentétes, és egyszerre nem. De de Arról az van az szó, más... hogy addig, addig, de eddig nem jutottunk el, hogy amíg az az ember van, addig sem se mindenki pótolható elv működik, hogy azon kívül egyébként így gondolkodnánk-e, Arról nem volt szó, mint hogy arról sem volt szó, hogy mielőtt ez az ember határozta volna meg alapvetően, vagy sok szempontból Magyarország életét, akkor alapvetően másképpen volt-e Magyarországon, mármint a tekintetben, hogy potolhatóak volt e vagy sem. De a dekódolása az helyén való, az jó. Nagyon szépen köszönjük, Csak ezt akartam mert kicsit furcsának tűnt, hogy mindenki mindent elfogad egyik irányba. Másik jön, bocsát, ebben van, a, a tán... legmaximálisabban igaza van, és most például Csorbalacinak azt üzenem, aki tőlem pár méterre, hogy egyebek közben például emiatt beszélgetek Elsinoval Lászlóval, mert nagyon sok minden, például önnek, lehet, hogy nem tetszik, de mégis ebben a mondatban, és abban, amit kérdez, abban benne van egy rendszer működése, és nagyon sokszor előfordul velünk, hogy valamire kíváncsiak vagyunk, én ezt megmutatom önöknek, az, hogy ez tetszik-e önöknek, vagy. Sem. Az egy másodlagos kérdés. Az a nagy dolog, hogy én ezt megmutathatom önöknek, ha ért engem. Értettem. Köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm. Ez a telefon se az volt, amihez felfűzhettem volna azt, amit én szerettem volna mondani. Várom a következő telefonálót. Előbb-utóbb sikerülni fog, ha máskor nem. Akkor az újhelyi Istvánnal folytatott beszélgetésben fog erre sor kerülni, de jobban örülnék, hogyha önökkel kezdhetném a sort. Majd amikor egyik szavamat a másikba öltöm, akkor tapasztalni fogják azt, hogy erre miért kellett egy hallgatói telefon, és hogy egyébként megerőszakolva valakinek a telefonját miért nem használom fel arra, hogy arra úgy lépjek rá, mint egy lépcsőre. 061 489 0999 és 063677161. 2019. január 16 a szerda van, és négy perc múlva lesz reggel 3.4.8. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsorra. elérhetőségem 0614890999 és 0636771161. Figyelek, hova, mire... Szeretném mondani, lehet, hogy már jelezték önnek, itt Kőványán élek egy nagy lakortelepen, és tegnap P11 óta nincs NT, semmilyen tévéadás. Tehát ön is itt a tévében ben szokott szerepelni, és szeretném, hogyha tudna segíteni, vagy jelezni az illetékeseknek. Bánta, milyen szolgáltatás nincs? csabi tv adást intsz tehát a digit a mia digitek és mondom, soha nem volt még ígyen hogy tegnap tértizele aztott hogy engem a digit is felhívta már azt még nem hívtad fel, de gondolom, hogy sokan jó, de jelezhetik. Én, jó, a... én amondom, hogy a Digit kéne előfelhívni, aztán engem ez a sorrend. Tehát azért ott még nem tartunk, hogy én a Digi helyet, tehát hogy ha engem felhívnak, nézzék, én nagyon örülnék, ha az olyan lenne, hogy valakinek problémája van, és azt meg tudja oldani X, de azt gondolják, hogy ha engem felhívnak, az majdnem olyan, mintha X-et hívnák fel, Ilyen omnipotenciával szeretnék rendelkezni. Tartok tőle, hogy a hátralévő levő folyamán sem fogok eljutni odáig. Őszintén sajnálok. Jó reggelt. Jó reggelt. Érdeklődni szeretnék, hogy a Persányi úrral, az állatkert igazgatójával lesz még beszélgetés. Nagyon jó a kérdés. Ö, ö, az várat magára tudja az a helyzet, hogy ta, valamikor tavaly, egy sor alkalommal találkoztam vele, és egy ilyen személyes idegenvezetésben volt részem, mert soha nem értem akkor rá, amikor mások, és akár hiszi, akár nem, azok a beszélgetések, azok annyira jól sikerültek, hogy nem akartam kockára tenni, hogy egy, egy rádió beszélgetésben egészen másféleképpen alakul. Egy kettő. Volt egy pikáns helyzet, hogy a város Liget Projectnek ugye volt két biztos, hogy kormány biztos vagy miniszteri biztos, nem mennék bele, mert nem akarok rosszat mondani, két biztosa, volt ugye a Bán és volt a Persányi, és ha nem is volt közöttük vetélkedés, de volt valami nagyon furcsa konfliktus, ami önmagában abból adódik, hogy egy széken nem lehet ketten ülni, amit ők egyébként ebben a formában soha a büdös életben nem fogalmaztak volna meg, de az én igazságérzetem, illetőleg az én világhoz való Szúnyolásomból ez fogadt volna, és nem szerettem volna véletlenül se szítani közöttük, miközben egyébként ez nem ment volna, mert két ritka intelligens két és két ritka diplomatikus ember volt, de néha van olyan, hogy elkerülöm a konfliktus, bármennyire is konfliktózus vagyok. Ezt egyébként az élet megszüntettem, mert a Persányi már nem ilyen biztos. Harmadrészt pedig nem volt egy olyan telefon, mint az öné, de, de is volt van egy negyedik is. Én nagyon megoroltam a Persányira, de nagyon, amikor a sérvműtétem idején felhívtam őt, az, az, egy, az egy tízes tízes fontos volt, gondolj el, ott feküdtem az ülői úton, és a nővélek Teljesen ki a borulva éjszaka, mert beköltözött oda egy denevér, és a nővérek, ahogy az meg van írva a nagykönyvben, rettegtek a denevértől, és a, a munkájukat nem tudták elvégezni. És én fölhívtam a persányt, ami lássuk be, kicsit olyan, mintha nem működik nálam valami, és fölhívom ezzel kapcsolatban a miniszterelnöket, vagy mondjuk a Gulyás Gergelyt, hogy intézkedjen, de talán mégis indokolhatóbb. És mondtam neki, hogy nem -e jönne ki valaki az állatkertből, hogy a, vagy bárki, hogy adjon egy telefonszámot, amire ő nem mindig nálódottan, de nagyon praktikusan mondta, hogy a kórház és egyáltalán Budapest terület, az a Pilisi parkerdőhöz tartozik, amelyel aztán meg, megpróbálkoztam, de soha büdös életben nem vették fel. És Emiatt megoroltam kicsit rá, de ez a ja, sorrend, lehetettem. de ezen túlteszem magam, úgyhogy eleget teszek az ön kérésének, és föl fogom hívni, és megkérem. De nem, igaz. és akkor lehet tőle két dolgot kérdezni? Hát majd, az, az majd akkor derül ki, tehát ezt most nem tudom önnek. De lehet, meg. hogy ön is tudna segíteni. Hát én biztos nem, de, nem? Majd, de hogy ez tudnék. Nem tudja véletlenül, hogy az a hatalmas nagy kupola, uh -huh. négy vagy öt kupolából áll, uh -huh. Igen. ott a hullámvasút nem, uh -huh. hát ez mi lesz? Az a biodó. Igen. Hm. Az van, e aki azt mondta, hogy a pirkusz körben. is, te hogy is, az a biodom, erre tudok válaszolni. Az ekkor az. Az, az hihetlen. Tehát amikor az megvalósul, Hatán, hogy. Az minden nap szükszön, de az, az, a, épp, az, a, az a biodom, az a biodom. Köszönöm, és esetleg még annyiba tudál, hogy esetleg a az még üzemelni fogják. Látja, ezt a megkérdeztem a a szerintem akkor, amikor itt volt és válaszolt rá, nem emlékszem pontosan, úgy rémlik, mintha azt mondta volna, hogy igen, hogy az nem, nem abban az állapotában fog megmaradni, hogy most van pedig az műemlék, ha jól tudom de még ezt mondom, félrejtett, hogy azt helyrehozzák is, ismét lehet majd használni ja értem, Ak Igen, akkor félrejtettem nagyon égen, szépen köszönöm, nagyon szívesen és akkor várom a beszélgetést é, értem, de ez a telefon se ja, azt a beszélgetést, természetesen a dolgozó néphet szolgálom ahogy ezt a seregben mondták Ez például egy bizonyos korosztálynak az így egyet a világán nem jelent semmit. Tehát ott megy egy lány vagy egy fiú az apukájába, és azt mondja, mit mond a bácsi, mi az, hogy a dolgozó népet szolgálom, ezt tanultam a seregben. Milyen seregben? Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Végtelen tiszteltem, hogy szerettem itt őt, és egyetlen egy ember volt, aki évente megemlékezett szalálnak a évfordulóján, és a Sinkovics volt. Akkor én most ezek után nem olvasodok ilyen De Dehogy nem. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Téter! Hát én tegnap annyira kiakadtam délután, amikor láttam Újhely Istvának négy óra után ezt a teleponbeszéget, és ez a Bohát Dániel nevű EOTV-s újságíró pasival ez a bohár, ez úgy beszélgetett velem, hogy össze volna magát, ilyen cucci visszafogott, hát miért nem mondta, a új helyi úr, de, de és a komi van, a borzasztó a borzasztó, ki volt a makadet, úgy kirúgtám én ezt a bohárt, hogy ha az eot t hogy nem is a lába elénne a Földre. Én ezt értem, Péter, de te egyre jobban emlékeztesz azon emberek közé, akiknek az igazságérzete egy olyan dühé változik akkor, hát, amikor nem azon emberek mellett szólal meg az igazságérzete, aki egyébként érzelmileg közel áll, hogy vigyázzál, mert előbb-utóbb a piroson fogsz átmenni és a zöldnél fogsz megállni. De, de érted, nekem sem semmi igazságérzett kérdés, a lefotóz, ez a dolga. Két, nem ez, ez a dolga, az. Péter, nem. Nem, nem, nem. És ezt a telefont kihasználom arra, amit el akartam mondani, tökéletes az, ahogy a horvát Péter beszél, de a tökéletes ellentét, tehát az a, be, az a, az a, az a beállítás jelentkezik benne, amikor az ember benyomja az ablaktörlőt, és attól lemegy az ablak, az ablak ö, levitelnél, pedig nem biztos, hogy az ablaktörlő kap, ö, kapcsol be, és ezt egyébként ezt egy tipikus magyarországi jelenségé válik, ez az irritáció következmény, amiről én meg szoktam beszélni, és én visszatérnék még, mielőtt bárkivel beszélgetnék uh, Hadházi Ákos és Szél a tévében tett látogatásáról. És most az egészet iszonyatosan lecsupaszítva, csak azért, hogy tudjunk beszélgetni, és ne mondjak többet annál, mint amik egyébként később szükséges lesz. Azt tudom őknek mondani, hogy amikor először bementek a tévébe azt én értettem. Ami ott történt, azzal kapcsolatban nagyon sok mindent megbeszéltünk, és nem elsősorban annak van jelentősége, hogy Péter Falvi Attilának igaza van-e vagy sem, az egy olyan körülmény, amely kívülről jellemzi a történetet, hanem maga a, a tehetetlenségből fakadó, nem odavaló és mégis odavaló magatartás, amit akkor tanúsítottak a képviselők. A második akció az számomra olyan, és ezt a tévedés közepes kockázatával mondom önöknek, hogyha lenne az ellenzéknek egy Finkelsteinje, aki azt mondja, hogy üssék ezt a vasat, amíg meleg, és menjenek be bármilyen körülmények között a televízióban, és próbáljanak elérni valamit. Az, amit Finkelsteinék a sorossal elértek, arra én nem tekintek pozitívumként, de rögzíthetjük a tényt, hogy azt Finkelsteinék jól csinálták. Én pedig azt állítom önöknek a tévedés közepesnél kisebb kockázatával, hogy amíg az első üzenet, melyben bementek a tévébe, és avval számtalan, vagy legalábbis sok dologra akarták felhívni a figyelmet az ellenzéki képviselők, addig a második alkalommal valami teljesen kontraproduktív dolgot hoztak létre, és ha az első alkalmat nem is negligálták ezzel, de gyakorlatilag anélkül, hogy lefeküdtek volna, anélkül, hogy berekedésbe keverettek volna, csináltak magukból hülyét. A szándékokat értem, amit csináltak értem, azt gondolom, mint tartalmát, mint formáját tekintve, hogy rossz úton keresik szolnokot. Vác felé haladnak Budapestről, és Szolnok nem arra van. Én értem, hogy Szolnokra akarnak eljutni, de Szolnokra nem az az út vezet. Ha bárkit érdekel ez a történet, szívesen veszem a telefonál, de tegnap erről próbáltam beszélni egy kicsit bonyolultabban, és ha most újabb mondatokat mondanék, ismét bonyolult lennék, de szeretném elkerülni. 061-489-0999 és 06 Figyelek, ha van műtöd. Péter, neked pedig azt üzenem, hogy ha te úgy oldod meg a problémáidat, hogy amikor az a csapat, amit te szeretsz, rosszul viselkedik, hogy negligálod őket, azzal rosszabbat teszel nekik, mint gondolnád. Jó reggelt. Jó reggelt. Ha harmadszor is azt mondom, hogy jó reggelt, és nem válaszol, elköszönök önte. Jó reggelt. hat egy négy 28-án hétfőn nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium club volt lokájában, Bakács Filippov önök, meg én. A belépés díjtalan, este fél tól január 28-a hétfő, fél nyolc, nagyon messzire jött ember. 061 és 0636 Péter, még egy mondat, ha nem vigyázol, gonosz malacka lesz belőled, már pedig eredetileg nem voltál, az hat perc múlva lesz 8 óra. Girl, Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt kérdezném csak, hogy a, a, egy kicsit messzei azt, hogy Egy kicsit hogy valahogy, tehetetben... me, valahogy meg kéne küzdeni a telefonnal, mert túl sok benne a recsegés, és túl kevés benne ön. Figyelek! most jobb egy picit. Nagyon fogok figyelni, Igen? Ja, köszönöm szépen. A, a tehetetlen és az, hogy, hogy ott a, a, a, egy kicsit ilyen cínyáztásba átmegy uh -huh. a dolog, uh -huh. ez nekem egy kicsit, kicsit túl nagy a szakadék. Át tudná nekem ezt idálni, mert ha nekem van tele tehetetlen akkor az asztalra vágok, vagy, vagy valami, de valahogy szinyártani nem kezdtek el. Nem, de hát azt kell úgy mondjam, hogy ugyanarról beszélünk. Ön és én egy véleményen vagyunk. Én azt gondolom, hogy van a bal oldalon talán egy finkesten, de lehet, hogy ők maguk, tehát saját maguk azt gondolják, hogy az első alkalommal inkább, mint kevésbé bejött az, ahogy ők cselekedtek, és akkor most megismétlik, holott a második cselekedetük az teljesen értelmetlenné válik. Hát pedig már volt rá interakció is. Igen, tehát csak lehet, az, az, az, az, a hely, az a helyzet, hogy ők abban bíznak. Hogy ki tudnak váltani olyan irritációt a másik félből, mint amilyen irritációt kiváltotta a másik fél belőlük, és ami ennél is lényegesebb, és itt van a dolog kulcsa, a magyar lakosság a két irritációt egybevetve azok mellé áll, akik ezt az új irritációt kiváltják a tévévezetőiből. Mert egyezünk meg abban, hogy a tévévezetői jelenleg olyan irritált állapotban, vannak, vagy kerültek, amilyen irritált állapotban korábban nem voltak. És most arra játszik az ellenzék, vagy az ellenzék egy része, hogy ez az irritált magatartás, különösen, hogyha index és más videók, saját videóik által a lakosság elé kerül, akkor a lakosság melléjük fog állni. A lakosság azonban valószínűleg éppen a helyzetből adódóan, és az érzelmi azonosulásnak egy nagyon furcsa játékából adódóan, miközben alapvetően Szél és Hatházi Ákos pártján állnak egyébként, ebben a cselekedetükben nem érzik magukat megerősítve, és bármennyire is fura, minimum döntetlen, de relatíve akár vereséget is okozhat az, hogy e, hát nem hogy öngól, hanem hogy Pap Dánielből, vagy ebből a másik emberből, akit én is ismerek, de most nem jut eszembe a neve valaki, majd segít aki a Duna Televíziónak a vezetője, aki ugye engem összetévesztett az Obershovszkival, a sose fogom elfelejteni. E, szóval, hogy, hogy azokból hiába vált ki irritációt. Amikor az emberek ezeket a beszélgetéseket nézik, és nem jön ki a rendőrség, akkor nem állnak olyan mértékben Hatházi álkos és Szél mellé, mint amilyen elszántsággal ők ezt az egészet teszik, imáron a néptámogatása nélkül, hiszen az utcán nincsenek, abban a biztos hiszemben, vagy abban a biztos hitben, hogy jól járnak el, és cselekedetük beváltja hozzá fűzött reményt. Ebben vannak tévedésben, szerintem. Azt kérdezném még, bocsánat, hogy, hogy a az önmagukba való hit, az, az milyen számítás alapján, vagy, vagy ez hogy? hogy te... arra, arra, arra, arra nagyon egyszerűen tudok válaszolni, ez egy olyan hevület, amely amikor létrejött, akkor egy olyan dolgot éltek át, amilyen dolgot nem tudtak korábban átélni, és azt most mesterségesen megpróbálják életben tartani. Ezt gyerekkorunkból ismerjük. Tehát egy olyan lelkesedettség, amit ön pozitívan él meg, az, ami ezt kiváltotta félben van, ön pedig mindenféle eszközt akarva akaratlan felhasznál annak érdekében, hogy ezt az állapotot valahogy meghosszabbítsa. Ha érti, amit mondok. Értem, értem a lángot táplálni valamivel, így, így, így, így. És az a fiala János, aki ezt elmondja, abban a, abban a tükörben, amiben nézik az emberek, azoknak a, szerintem a 90%-a azt mondja, hogy a fialának igaza van, de az érzelmi azonosulásuk azért, mert azt szeretnék, hogy elé tudják érni a hatházék azt, amit szeretnének, azok velem szembe fordítják őket, de sokkal kevésbé fontos annál semmit, hogy ugyanez megtörténik ezen szereplőknél is, és ez egy nagyon furcsa kontraproduktivitást hoz létre, mert az emberek drukkolnak a hatházinak, és drukkolnak a szélnek. De amikor azt látják, hogy alkalmatlan eszközzel akarják ezt elérni. És a fiala erről beszél, óhatatlanul a fiala ellen fordulnak, miközben maguk, magukban igazat adnak neki, ami egyébként azért rossz, mert az előző menetben tényleg mellé álltak a hatházinak és a, a szélben az, és azt, hogy én ezt hogyan közvetítem, annak egy tízes skálán egyes a jelentősége. Jó, de ilyen már volt, tehát ha, ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor ez a dolog a cél az eszközt alapon. Itt elbukott, mert ez, ez ilyen már ezer millió példa volt, hogy a cél nem szentesíti az eszközt. Tehát nem lehet, mit tudom én... Önnek teljesen igaza önnek, önnek ebben teljesen igaza van, köszönöm akár... mindenkinek, aki segített, Dobos menyhértről van szó, köszönöm szépen, de hát Dobos Menyhért. de azt kell, hogy mondjam, hogy um, ön udvarol valakinek, ő egyszer önnek igent mond, én pedig a barátjaként azt mondom önnek, hogy figyelj, ez ettől még nem biztos, hogy holnap sikerülni fog, ez ettől még nem kapcsolat, de miután ön fontosabbnak tartja a dolgot annál hát, semmit, hogy az hát. én tanácsomat meghallgassa, ellenem fordul akkor, amikor a következő alkalommal nem úgy történik minden, mint ahogy ő szeretné, és azt fogja látni, és én azt ö, prognosztizálom, hogy lehet, hogy harmadszor és negyedszer is elfogják ugyanezt ezt követni, és a dolog egyre furcsább lesz. Nézze, van olyan szituáció, és ugye az Andrása mindig arról beszélt, hogy az első halál az, ami alapvetően meg fogja változtatni az itthoni szituációt, és látja, bármilyen fura abban a menetelésben, amiben ellenzék és kormánypárt küzd, abban hál' Istennek nem voltak, még halottak egy se. De nyilvánvaló, hogy egy olyan szituációban ahol ön. Tehát van olyan szituáció, ahol ön kifejezetten pozitív figura, hogyha megúszza azt, hogy engem felpofozza. Valamiért. És van olyan szituáció, ahol önnek vállalnia kell azt, hogy engem felpofoz, mert a dolog enélkül nem megvalósítható, és a magyar társadalom a tiltakozásában a fennálló rendszerrel szemben, amit én nem nevezek nemzeti együttműködés rendszerének, mert én például nem vagyok része. Tehát ha én nem vagyok részek, már nincs is nemzeti együttműködés, ma ahhoz mindenki kell. Szóval nem megúszható az, hogy valaki felpofozza a nemzeti együttműködés rendszerében hívőket, miközben nem agresszivitásra és nem erőszakra buzdítok, de van olyan pillanat, amikor azt mondja a karinti nix párdon kusa párdon és ma idáig nem jutottunk el, amit mindenki üdvözöl, de én nem azt mondom, hogy legyen forradalom, hanem van olyan szituáció, hogy ön a saját önérzetét csak azzal tudja megtartani, ha engem fölpofosz. Független attól, hogy abból mi lesz. Világos. Köszönöm, so sokat segített a megértésben. Nézzek ne, nekem meg nagyon sokat segítenek azok a beszélgetések, amelyeket például önnel lehet folytatni. Ezek ajtózára, kinyitjuk és látjuk, ami mögötte van. Köszönöm szépen, viszont nem Tiszteltem. hiszem, hogy megtiszteltem volna. Ha valakit megvan meg van tisztelve, az mind a kettőnk. Kis türelemben valamit be akarok állítani a telefonon. Azt felhasználom, téged nem lehet hallani, de engem igen, hogy nagyon boldog új évet kívánjak neked. Neked, családodnak... S és akkor itt megállnék egy pillanatra. vagy egy pillanatra, megom. Te most éppen hol? Strasbourg. Milyen az időjárás? Ugyanaz, mint otthon, talán egy 3-4 fokkal melegebb. Azt kérdezem tőled, hogy az a bizonyos telefonbeszélgetés, ami a népnek egy részét most éppen foglalkoztassa, az a telefonbeszélgetés hogyan jött létre? Hát nagyon felhúztam magam azon, amit láttam, hogy hétfőnkedben az összes Orbáni média új beállítva, mint hogyha helyi lebukott volna valamilyen... Ugye kérdezek közben. Azt kérdezem tőled, kedves István, hogy amikor miket nem beszélgetünk, akkor feltétlenül szükséges-e a te mondandód elmondása során azt mondja hogy média, vagy ez igenis hozzátartozik annak a mondandójához, amit el akarsz mondani. Tehát nem azt mondom, hogy ez a, az a szocialista új helyi István, hanem azt mondom, hogy új helyi István. És a szocialista itt egyszerre a hangsúlytól függően pozitív vagy negatív, te pedig azt mondod, hogy lakáj média. Lehet, hogy meg annyiszor belekérdezek, de hidd el, nem megakadályozni akarom a beszélgetést, hanem kibontani belőle mindazt, ami medne van. Tehát, hogy szükséges-e. Nem biztos, hogy tudok más jelzőt is találni, de hogy valamilyen módon egy csokorba kell, egy ütőfogalom alá kell helyezzem azokat a termékeket, amelyeket újságnak, tömegtájékoztatási eszköznek nem neveznék, ezeket arra használják, hogy a Fidesznek, a rendszernek a szócsövei agymosó, eszközé legyen. Jó, erre ha még vissza fogunk térni röviden. Nem nem, nem nem, nem, nem, nem, nem, de még ennek lesz jelentősége, menjünk tovább. Tehát azt láttad hétfő kedden ebben a médiában, hogy? Mindenhol címlopon és fősztoriként tárolva tárolják azt, hogy új hely lebukott. A lebukásnak pedig az a szerintük a hatalmas sztoria, hogy az az újságíró, meg az a TV táb, voltak, ECHO tévések, akik mögöttem áltak a parlamenti menzán, pontosan a képviselőd a ház menzáján. Köszöntem nekik. kezet fogtam velük, teljesen érdemesen, normálisan, civilként beálltunk a sorba. A túljük hátulról lefotóztak, és úgy beálltott fotókat, mint hogyha valami fantasztikus, titkos nyomozás után lefogtattak volna, hogy én a parlamenti menzán eszem. Ez nem járja. Úgy döntöttem, hogy akkor nézzük, érjünk a saját eszközeikkel, és fölhívom. Ájj, áj, áj, áj, áj. Mit jelent az a saját eszközeikkel? Ö, ugye, rendszeresen úgy próbálnak meg lejárattó riportokat, anyagokat készíteni, hogy fölhívnak valakit, azt fölveszik, utána abból az Eko tv a bizonyos Informátor című műsor, de, de, de, de Jó, tehát egy nagyon fontos területe. dolog, hogy nem, nem arról van szó, hogy bármi, ami veled kapcsolatos, hanem az, ami ezen a módon jön létre, tehát, hogy most uh, kitérjünk a Szeviépre, vagy kitérjünk Szegedre, nem. azok mind alkalmat adnak erre, de azok egészen más módszerrel történnek. Ez a módszer sokkal könnyebben teszi lehetővé már mint ez a fénykép, az, hogy valakivel egy olyan konfliktus tudját tisztázni, amit a másik esetben is meg lehetne tenni, de sokkal bonyolultabb. Ezt ugye jól látom. Teljesen jól látod, és azt is elmondom egyébként a felvételen a fiatal embernek, hogy bármikor oda jöhet hozzám, kamerával kérdezhet, megpróbálhat keresztes. Még nem tartunk itt, még nem tartunk itt. Te látod ezeket a fotókat, és azt éled meg hogy? Azt élem meg hogy, azt hiszik, bármit megtehetnek, mert mi meghunyászkodunk. Vegyük a ezen... történetet, tehát ugye, ahogy ezt a Balasa tanárul mondja, mert ilyen a csárda akustikája, akkor most ugye fel kell húznunk a csárdát, nem meg kell mondani, vagy beszélnünk kell az előzményekről. Az előzmény pedig az, hogy? Az előzmény az, hogy hétfőn kettőn, még a TV2 tényeknek is fő sztorja bírt az lenni. Hogy Jó, csak ö... ne felejtsük hogy ez a történet nem jöhetett volna létre, ha gondel. De, tudod, Jó, de ezt most fűzzük mert, hozzá, tehát most lehetséges, hogy a kabáthoz fűzzük a gombot, vagy a gombhoz a kabátot, nézzük azt a részt. A Gunders én nem szólaltam meg, azért, mert gumicsomnak tartom, azért, mert végig az volt a véleményem, hogy Habony Árpádig bedobtak valamit, ami eltereli a közvéleménynek a ellenzéki sajtónak, a képviselőknek a figyelmét a valódi problémákról, például a rabszolgatörvény is. Ebben neked tökéletesen igazad van, és azt kell, hogy mondjam, ez ugye kiderül a te telefonálásodból, abból egyértelműen kiderül, végignéztem, elküldte nekem a szalai, tehát még jóval korábban, mint bárki más láthatta, és egy nagyon érdekes telefonbeszélgetés volt, hosszan végignéztem, hát olyan hosszú, milyen hosszú. De azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel te párhuzamosan konfliktust vállaltál, ha nem is egy időben, de utólag mindazokkal, akik viszont a Gundel történetben meglátták azt, ahogy a Ludas Matyi legalábbis egyszer megver, megverheti a döbrögit. Az, hogy konfliktus vállaltam velük, az az egy túlzás, de jeleztem azt, hogy gumicsontnak tartom. De az Most is nagyon érdem, fontos, módó, hogy akkor, amikor ez a gumicsont volt, a... volt, akkor te nem szólaltál meg nagyon érthető módon, mert nem gondoltál azokkal szembeszállni, akik gumicsontod láttak benne, de nem akartad figyelmeztetni őket arra, hogy ez gumicsont. Te bölcse hallgattál. Házon belül, én ezt többeknek is uh -huh. mondtam, uh -huh. hogy nem menjünk bele a az utcába, uh -huh. mint más politikai pártok. Konkrétan a sajtótájékoztató volt egyébként csütörtöken az Orbáni uh, kormányinfóra én reagáltam az MSZP nevében, és ott uh, nagyon sokan kérdeztek és kényszer is lett volna uh -huh. arra, hogy benzázzunk de én azt mondtam, hogy nem akarok, mert törődjünk azzal, ami a valódi kérdés az országban. Hmm. Ezzel együtt egy a dolog egy a tehát... egy, egy pillanatra, ez egy fontos dolog. Azt kérdezem tőled, hogy van-e benned bármilyen dű vagy keserűség akkor, amikor azt látod, hogy az ellenzéknek jelentős része függetlenül attól, hogy az-e, amelyikkel beszéltél vagy sem, nem fogadja meg a tanácsot és igen, és azt gondolja, hogy ez Ludas Matyi egyik lehetőség, hogy megverje a dövrögét. Van-e benne tehetetlen dű, amit azért nincs, nevezek tehet... nincs. nincs? Nincs, mert ez a sztori ennyit egész biztos, hogy megérdemelt, hogy néhány napig hm? ezzel néhány Jó, politikai Tehát Te azt mondod, hogy ez, hogy ez nem annyira negatív, hogy vele szemben fellépjél, de te nem lépsz bele. Ez a dolog Igen, én, én nem akartam belesíteni. Viszont, viszont valamilyen módon utolért. U, olyannyira utolért, hogy rámokasztották azt a billogot a lakálymédia. Akár teszik neked, azt, nem. Rám nem ezt mondta ezt a... István, nem ezt mondta. Azt kérdeztem, ja, oké, hogy ez miért mondott. Lássá, én nem, én nem... Lász, hogy nem felejtettem el a kifejezést néhány perc, néhány perc alatt. Tehát ö, egyszerűen ö, ö, gyártottak egy olyan anyagot belőle, ö, aminek az volt a lényege, hogy új helyi végig kisztiszta az elhált uh -huh. Ehhez képest most lebukott, mert ő is olcsó saját. Uh -huh. hát uh -huh. Ez, ez mindent csak nem újságírás, nem oknyomozás, és nem egy olyan sztori, amiből, ami, ami, ami mellett egy politikus szerintem elmehet. És azt gondoltam, anélkül, hogy tűz Menny lenne. Mennyire bennem, húztad fel magad? Pont annyira húztam fel magam, hogy keresek egy olyan eszközt, keresek egy olyan olyan megoldást, ami amire ami észreveszi mm. az ECHO TV, mm. hogy velem mm. nem játszhatják el azt, mint amit másokkal. Hát az ECHO TV és bárki más, aki egyébként ezt az egész dolgot nézi, hiszen ez nem egy magántörténet volt, amit nem adtál közre, hanem ez egy magántörténet volt, amit közre közreadtál. Honnan ismertette a, a fiatalembert? Hát a fiatalember naponta, vagy legalábbis amikor otthon vagyok, budapisten vagyok, naponta kap el valamilyen utcasarkon, vagy a Irodahákban vagy a tüntetésen. Őt hogy és Bohár Bániel, uh -huh. aki az EkoTV-nek egy fiatal kollégája, meglehetősen rámenősen, és, és sokszor tényleg átlítve. És hihetetem öntudattal tegyük hozzá? Tehát nagyon, meggyőd, tehát nagyon nagy meggyőződéssel teszi azt, amit csinál? Hát nagyon egyszerű, ő, ahogy kimondja a felvételen, ő úgy tekinti a, a mi párbeszédünket, mint a mi és a ti így? Bizonyát, ez egészen pontosan így van. Neki a mi, az a Orbáni rendszer, tehát ő a rendszer kapcsolatban. De nem csak az Orbáni rendszer, rendszer hanem egyébként, hanem sajnos kedves újhelyi az, ami az igazság, hiába küzdez ellene. Tehát nem egyszerűen az Orbáni rendszer, hanem hogy láss be, hogy rossz eszközzel, rossz célok érdekében küzdesz. Ezt akarja ő, ő mondatni vele. ezt hát képviseli. Nézd, volt mostanában több olyan interjúma, amit biztos, hogy nem egy. Velem nem egy világnézetet, vagy vagy nem, nem ugyanazval szemüvegen Magyarországot néző ember készített, ott most Duhv interjúja, uh -huh. aki a válasznak csinálta egy interjút, kőkemény, provokatív, mondhatnám, hogy kenyó kérdéseket föltéve, de élveztem az interjút, és megbíztunk egymásra, és lett belőle egy olvasató interjút. Uh -huh. Azokkal, amikor az ekotévések tévések, origósok kapnak el, hogy jól látszik, hogy ők eszközök vagy katonák a gépezet részévő részével, és nem megtudni akarnak információt rólam tőlem, hanem feladatot teljesítenek nagy öntudattal. Még egy pillanat, mivel tovább mennénk, Független attól, hogy én egy tízeskálán kilenc és felesre egyetértek veled, azt kérdezem, hogy közben tapasztalod-e akarva akaratlan, hogy függetle attól, hogy ez mennyire jó eszköz vagy mennyire rossz, hogy ez neked mennyire tetszik vagy mennyire nem, tapasztalod-e, akár a kommentek. Nehéz egyébként ennél jobban látni, tehát valamilyen szinten látod-e, hogy ezek az eszközök beváltják a hozzájuk fűzött reményeket. Ez az eszköz az én reményemet, vagy -e, amit ahhoz hozzáfűztem, beváltott? Nem, nem. Azoknak a reményét, akik először ezt a fényképet közlik. Tehát látod-e azt, hogy ahogy a Vitrai mondja, erre iszik a vendég? Igen, látom. Akkor, amikor van családtagom aki azzal hív hogy jaj, véletlenül a fél a tényeket hallgatta, és uh, miben buktál le? Miben buktál le? Mi történt? Csak ez gyűlt el hozzá, akkor az azt mutatja, hogy működik a gépezet, hiszen ez csak az, mm -hmm. az információ gyűlt el, hogy valamiben lebukott. A azt kérdezem hát, tőled, működtel, hogy kinek a, az a, ötlete hát, volt a telefon? Enyém. Nem a szalaiért. Nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Azt kérdezem tőled hogy te nyilvánvalóvá tetted de a felvétel pillanatában, hogy te ezt rögzíted? Nem, szándékosan nem. Hiszen pont az volt a lényeg, hogy meglepjen őt azzal, és szembesítsem azzal, hogy milyen az. Én ezt értem, avikor... de a beszélgetés végén se mondtad azt, hogy ezt rögzíted. Azt kérdezem nem. tőled, és mondhatod azt, hogy fiala, ha mindenki így akarna eljárni, soha se jutnánk túl azon, ami most van, hogy bizonyos szempontból nem ugyanúgy jártál el, mint ez az 5 e évés fiú? Nem bizonyos szempontból, pontosan ugyanúgy jártam el. Uh -huh. És ez nem lesz gyakorlat, nem fogom naponta uh -huh. megtenni, de neki uh -huh. érezni kell azt, uh -huh. milyen, amikor ő átlép egy határt. És Tehát te azt mondod, el... akarva akaratlan, hogy fiala, neked igazad van, de az, amit ezáltal be tudtam mutatni, fontos Fontosabb annál sem, hogy én maradéktalanul tetszek neked. Ez pontosan így van. Oké, okay, rendben van. S, és a értéket, teljes a... nem, nem, nem, teljes, teljes mértében értelek. Én, nekem nagyon tetszik az, ahogy egyébként te ezt vállalod. Az, hogy egyébként magamban most hogyan van, tegyük, az, az ettől független, de én nagyon nagyra értékelem azt, hogy van egy ember, aki úgy válaszol, ahogy, ahogy gondolja. Mennyire volt átgondolva maga a telefonbeszélgetés, ami egyébként nem lássuk nem be gondolom. nagyjából olyan... Oké, okay, akkor, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mégis olyan benyomást keltett, mint hogyha te egy riporter lennél, a másik fél pedig egy riportalany. Semmi nem volt átgondolva. Tamást, közös barátunkat, ismerősünket, a hogy szalájulat, hogyha hallgatja most az tanást, Tamást kértem, hogy szerezze nekem egy telefonámat, uh -huh. azt is elárulom, hogy... Volt egy bökkenő, türek kértem, hogy vegyük fel videóra is, meg vegyük fel hangra is, az egészet, mm -hmm. tehát az életműsödek mm -hmm. emberől a vita. Mm -hmm. Az első szám, amit megkaptunk, az kicsörgött, és egy nagyon kedves szépkorú hölgy vette fel a telefont, és mondta, hogy a nagymama. És akkor nagyon-nagyon fűző elnézéseket kértem, bocsánatot kértem tőle illedelmesen, és mondtam, hogy én a Danéval szeretnék beszélni és ő megadta a Dani telefonszámát, és utána az azt el is mondtam egyébként a 10 perces felvételben, azt, hogyha az egészet láttad, ott, ott van, hogy én egy először egyébként a nagymamájától, nagymamájával beszéltem, tehát úgy róla, hogy nagymamát nem zaklatni akartam, hanem azt a telefonszámot kaptam, meg nyilván az volt az ő régi telefonszáma. Tehát voltak ilyen kis apró kis bökkenők a, a felvétel, de semmit nem gondoltam át, mert egyszerűen azt gondoltam, hogy lesz, ami lesz. Éreznie kell a fiatalembernek, hogy valaki a kezsit fölveszi. Azt kérdezem tőled, hogy a második alkalommal, amikor így már megfelelő szemét hívtál fel, mikor érezted meg először azt, hogy a szó jó értelmében, számára rossz értelmében bekapta a horkot? Akkor, amikor, amikor először mizett, tehát a tikesztétek... Igen. Ti tétek velünk szembe, amit számomra teljesen érthetetlen volt, hiszen a tikesztétek. hát gondolkodjunk már vissza, a, a, ha jól tudom a, jók az információim, akkor a habony művek egyik kollégája küldte át a, a karmarita menza mm -hmm. mm -hmm. a a mm -hmm. két a fényképét mm -hmm. a HVG-nek ami azt megjelentette, mm. és onnan ugrat rá a teljes ellenzékre. Igen, ez Gergely Zsófia elmény, története, története volt. Történt. Igen, egészen pontosan így történt. Azt kérdezem... Na, hát is innentől kezdve a ti, meg a mi, meg a ti mm. kezdtétek mm. az egészet, Ez akkor éreztem, hogy zavar van a mm. fejekben, mm. Már hogy a fiatal ember fejében, mm. és azt is, hogy amikor negyegyére is rákérdezek, hogy akkor ti voltatok, ki voltatok, akkor nincs tiltakozás. Egyetleg mm. egyszer mondja, hogy te ne... Hát ugye mondja, sem megerősíteni, egy se cáfol, nem tudja, de az már egy ilyen nagyon védekező, Ézése. helyzetben lévő fiatalember válaszok. Igen, és hát hosszú másodpercek csendje van. Így van. A hogy a hát, politikusok mondani, hogy sem megerősíteni, sem cáfol, nem így, tudom. Így. Hát ez a teljes szavaradottságnak Azt kérdezem, érzemé. hogy Látszik a, a videón, hogy ez egy vágott videó. Mi az, ami kikerült belőle? Illetve miért került ki belőle? Hiszen valószínűleg nem vélezhetett. Uh -huh. Az 10 perces. Az elején például, amikor fölveszi a, a féltelemben, akkor hossz, nem mondom, hogy hosszan, de legalább egy fél perc, fél percben a, a kis babája sírott mellettük, és akkor megy el a. Hát most kifejezetten undorítanak tartanám, hogyha legyen a... Semmi. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes az, amit mondasz. Oké, hallgatva a gyereksírást, az az új helyi István, akit én ismerek, egy pillanatig se van benne az, hogy megszállni, ez, ez a legrosszabb kifejezés, de még sincs jobb, a másik, és azt mondja, hogy ba meg, most mégse hívom fel, ott van a gyerek, nem hozom ilyen szituációba. Tehát, te azt mondtad, bölcsen és technikailag tökéletesen, hogy megvártad, amíg arré megy, de nem szántad meg annyira, hogy azt mondjad, hogy most nem hívod fel. Hát egyetlen egyszer sem tapasztaltam azt, hogy megszánt volna az Eko, origó Pesti is TV2-en. Hát azt mondtad, ha kikart. vagyok. Uh -huh, uh -huh. És akkor most, hagyd, ha, én idézem, vagy használjam azt, amit ő mondott, nem én kezdtem. Tehát uh -huh, uh -huh. az, amit például tavasszal is műveltek a kampányban, ezek az orgánok, uh -huh. amit azóta is tesznek. Nem tudom, hány perc uh -huh. kell ellenük nyerni. Ugye én éppen hétfőn nyertem egy, egy, egy szerintem precedens értékű, a. Jó, arra kérlek, a, kérlek hogy, hogy, az most most nagy... Nagy, hogy legyen egy gondolatjel, és azt légy mesél, de. A tavaly szeptemberi TV2 adás a ügy idejéből, amikor azzal sikerült a fantasztikus tényeknek beszámolnia, hogy Európa szerte Orbán Viktort értetik. Ez volt az anyag címe, és Dajstól, Szájjelé, mindenki megszólalt benne, Természetesen Orbán Viktor is, és csak olyan felvételeket mutattak, ahol eh, európai parlamenti képviselők, azért azt hiszem és európai rennek képviselők tapsolják orbán -t. Miközben maga az anyag, maga a téma az arról szólt, hogy kétharmatos többséggel rejtéltük az Orbán kormány működését. Meg sem kérdeztek minket, ellenzékieket, a TV2-nek elküldtünk három bársák írásban is az ellenzék a véleményemet. Ki, ki, ki esett valami? Három? Három és fél órával az adás uh -huh. előtt, ez jogi szempontból érdekes csupán, megkapta a tények a közleményemet, tehát írásban is megvolt nekik az ellenzék vélemények, és ehhez képest hoztak egy anyagot, ami teljes. Mi volt a pertárgya? És ezek után én... Követeltem a helyreigazítást, ahogy az illik hilag először a T-2-től, majd utána ők ezt megtagadták, utána mentem a hatósághoz, a nemzeti uh -huh. hatósághoz. Maga a helyreigazításnak mi lett volna a tartalma? Azt, hogy adjanak helyt a, az ellenfélszálláspontjának uh -huh. is. Oké, okay. mit mondott az NMHH? Az NMHH pedig hosszas, több oldalas érvelésben nem adott nekem igazat, és azt mondtam. Arra való hivatkozással, hogy. Arra való hivatkozással, hogy a TV2 tények riportja megfelelt a, a tájékoztatás fokszínűségének és kényesőzottságának, ami nyilvánvalóan nincs, csak az a probléma, hogy más országokban mondjuk a, a, sorolhatnánk az intézményeket az, az ügyészségtől azokat, az, adóhatóságig, a nemzeti választási irodától, a nemzeti minyatóságig azért van, hogy az állampolgár uh -huh. is a jogot védje a uh -huh. hatalommal szemben uh -huh. akár. Hát nálunk sikerült megvédenie a hatalmat. Kihez fordultál a harmadik És akkor döntöttünk úgy, hogy rendben, nézzük végig a még létező Magyarországon elérhető jogi uh -huh. formákat, és akkor fordultunk a közigazgatási bizorsághoz, ahol azt kértük, hogy ők azok az egyetlen joghatóság, amely a Nemzeti Média Hatóság intézkedését megítélhetik, hogy jogilag ad be vagy nem. És most történt meg a PERN az az hirdetése, amelyben a, a bíróság a Nemzeti Média Hatóságot új határozat meghozatlanára kötelezi. Arra való hivatkozással, hogy? Arra való hivatkozással, hogy Mind eljárásségi lakibát vétett a médiahatóság, mind pedig alanyi jogi szempontból téves az uh -huh. a döntésük Tehát a TV2 tények ezen műsorát, akkor ezen is, mert ahogy nem látjuk, uh -huh. uh -huh. nem felelt meg a, a tájékoztatás függetlenségének, és, tehát és magyarul, a kicsi az esélyed, az bízzuk a jövőre, hogy ugyanilyen tartalmú döntés hoz második menetben az MHH. Az há-ha most bajban van, mert a bíróság kimondta, hogy 15 napon belül e, új döntés. Oké, okay, rendben éves. van, akkor erre térjük vissza 15 napon belül. E... Ez a TV2 tényeknek majd érzem, tudom, hogy, de be kell olvassák, ha a kölnevényevel, mm -hmm. ami a szeptemberi szakértői jelentésben. Igen, hát ez adott. a helyi majd majd a sajátságos helyzetével fog kerülni. Hát azért de akkor, ez egy tényeknél bonyolultabb, a... mint a, a magyar időknek a 28. oldalán. Jó, hát az, az, az, az, az oldalát, a nincs felül a kétségem, de akkor húzzuk meg a második gondolatot. Ez azért érdekes, a az gondolat előtt még, mert innentől kezdve arra biztatok mindenkit, hogy nem csak a közszolgálati médiával, hanem ezen kereskedelminek mondott valójában kormány szolgámédiákkal meg kell tenni, médiumokkal, bocsánat, szemben, meg kell tenni az ilyen feljelentőt. Ebbeneket igazad van, van de az, az, az egyáltalán nem biztos, hogy mindegy, mindegyik olyan eredménnyel jár, mint ami a tiét. Tehát azért a történetek között van minőségi különbség. Ö, azért a precedenest, hogyha valaki megnézi, illetve hát az ítéletet és magát a, a jogi előkezett a pernek, akkor azt kell Oké, okay, rendben van, akkor viszont lehetővé tetted, hogy az a kérdés, amit a gondolok jel, után akartam föltenni, most előtte tegyem fel, hogy én egy nagyon furcsa hullámzáson megyek keresztül, és Amennyire ezt értelmesen tudom kifejezni, ezt megosztom a hallgatóságommal. Amikor tehát a képviselők bementek a magyar televízióba, akkor én másnap egy viszonylag drámai műsort csináltam. Ugye veled azért nem tudtam beszélgetni, mert te Facebook közvetítésben voltál, beszéltem Szél a a Varjuval, nem sorolom. Másnap, amikor láttam azokat a felvételeket, amelyeket az általad lakály médiának nevezett média közétet. All oh. Akkor megértve az előző napot, nem kismértékben ellene fordultam például varjulászlónak, de a Bangorénak egyértelműen, és megláttam benne azt a színészt, akit felkészítettek, de rosszul játszotta a szerepét. Továbbra is azt gondoltam, hogy jó érdekében járt el, de azt gondoltam, hogy rosszul, és a viselkedése rám annyira hatott, hogy azt gondoltam, hogy hiába jó a cél, én ellene fordultam. Ezzel vállalva az összes konfliktus. Harmadik menetben megnéztem a Varju videó teljes terjedelmében, hogy azt kiszivárogtatták a 444-nek, és egy olyan beszélgetést folytattam a Varjuval, amelyben teljesen a Varju mellé álltam a tekintetben, hogy ilyen nem lehet elkövetni emberrel, mint amit vele elkövettek, még akkor sem, hogyha egyébként ő be akart volna menni a stúdióba, azt meg lehetett, oldani, meg lehetett volna oldani másféleképpen, és hogy most a Péter Favi igaza van-e vagy sem, hogy a közvetítés az ebből a szempontból számra másodlagos, de azt is értem, hogy az ezzel kapcsolatos hatóság ezt így vizsgálja, miközben ennek a történetnek nem ez a jelentősége. Eddig voltunk tegnap előttig, vagy közel tegnap előttig. Aztán jött az újabb akció, amikor Szél Bernadett és Hatházi Ákos, akik számomra egy nagyon furcsa páros, hiszen ők voltak már együtt, voltak már külön, kicsit olyan, mint egy olyan osztálytárs, akik hol szerelmesek egymásba, hol nem, attól függően, hogy éppen hogy alakul, de én ezt nem nagyon értem. Most megint összefogtak, és bementek a magyar televízióba, imáron mindenféle tüntető tömeg nélkül, hogy azzal, amit ők el akarnak mondani, az videóra véve ismét kiváltsanak olyan tömeghatást, mint amikor egyébként a képviselők bementek, és én azt érzékeltem, hogy amíg az új helyi módszerei részint, akkor amikor felszólaltál a parlamentben részint, például most és a kettő az már a között már egyenes lehet húzni, azok jó ügy érdekében való jó eljárások voltak. Bennem az volt, hogy miközben sokan drukkolnak az, a Szél és a hadháziákosnak, ez egy rossz módszer, ha negyedszer és ötödszer is bemennek a magyar televízióba, azzal nem azt a célt fogják szolgálni, mint amit ők szeretnének elélni, még akkor sem, ha egyébként az Index vagy a 444 örömmel veszi fel a papdánielrel folytatott beszélgetést. Pont. Ha, figyelje ez a gondolat, mert ezért nem kellek, mert ez úgy kerek, ahogy van. Jó, akkor ha ez a így kerek, akkor... Tegy, akkor, akkor a véleményem ez... az, az, az nyilván annyiban másabb, hogy én, én kollégákat látok, harcostársokat látok. Ezt a, értem, de akkor alapvetően, nem, de akkor alapvetően azt mondod, hogy, hogy ebben a logikával nincs baj. Nincsen baj a logikával, egy párhuzamot húznak. Én vállaltam annak a konfliktusát ott a decemberi televíziószékházatban. Uh -huh. Ügynek, hogy a kell időpontban, ha jól emlékszem, valamikor délután, amikor a, az Ákost már kicipelték onnan, és már, már túl voltunk a jegyzői, birtokháborítás, uh -huh. történet, már minden nem túl voltunk, akkor én fogtam, vettem a hátizsákomat, és uh, kisétáltam. Uh -huh. Nem kérte tőlem senki, nem kaptam üzenetet, engem nem lehet megfenyegetni, uh -huh. megvenni. Azt éreztem, hogy ebben a politikai akcióban, hogy az elérje uh -huh. azt a célját, hogy sok millió ember meghallja azt, hogy hazudik uh -huh. a kormány média. Az, az elérte a célját. Nem hiszem, hogy te erre rászorulnál, de te egy, egy, egy kifejezetten olyan pari vagy, akit tanul, mert ugye a nagykörös, ugye jól mondom. Így van. Uh, azt te már még egyszer nem ismételted meg, hiszen nekünk ott volt egy vitánk, annak a formáját, tartalmát, eszközeit tekintve, most pedig Egészen másféleképpen viselkedtél, hogy egy harmadik eset mutatná azt meg, hogy tényleg egy tanulási folyamatról van szó, független attól, hogy te lehető hogy azt mondod, hogy ez nem egy tanulási folyamat, hiszen te körös is pozitívumként élted meg, de azt kell, hogy mondjam, hogy ami az eljárásaidat illeti, ha nem tanulsz, akkor viszont el lehet mondani, hogy az új helyi kellőképpen kiszámíthatatlan, és ezt kifejezetten pozitívumként vetettem föl. Igen, jól, jól mondod, én tanulok ezekből, például te kritikáidból is tanulok, meg a hozzám érkező egyéb, ö, hogy is mondjam, dicsérő és megfedő megjegyzésekből. Én még egyszer ugyanezt a történetet nem akartam eljátszni. Nem, ez, ez, ez, ez tökéletes. Ez, ezért volt például a tegnapi Echo tv ok, sztorium, oké, rendben, hogy akkor érezzék. Oké, rendben van, akkor most tegyük ki a gondolatját, ugye ez a tv 2 s per előtt volt. Ott tartunk, hogy te ezt közreadtad. Uh, ennek a megnézés száma mennyi most éppen, ha lehet tudni, válasz szala, illetve. Hát ennek a videónak. Melyiknek? Ami a Facebookon van. Értélek, hogy megszokott kis tudjanak, Új telefon telefonszámát még nem tudom kívülről. hívott fél, jelleg nem el, elérhető. Köszönöm megkaptam a választ, hogy közel 200 ezer, ami ez iszonyatosan nagy szám. Nagyjából ennyien néznek engem a tévében. Csak ezt most mondom. Jó, ha 400 ezer lenne, akkor azt mondom, hogy a fele ennyien néznek engem a, a tévében. Most kicsőnk. Megszakad, visszahathatlak? Közben megkaptam a választ, hogy közel 200 ezren látták Uh, azt kell, hogy mondjam, hogy valamit... Bocsánat, megszakadtunk közben. I azt, el, igen, csak, igen, de ez nem a te de mondom, hogy közben megkaptam a szalaitól a számot, hogy közel 200 ezeren láttál. Hát nem a peste út, Igen. Az, tehát ez elég jó azért. Hát ez nem jó, az, az fantasztikus. Uh, én nézem az ellenzéki sajtó működését sok szempontból kíváncsian. Részint az, hogy az els belső érzéseimet visszaigazolják-e, vagy se saját ö, látásmódomat látom bele visszaigazolva, vagy sem, ez egy, egy körülmény de a létezési módomat mutatja. Azért avval szembe kell nézni, akár tetszik, akár nem, hogy a te módszereidre és annak az eredményére úgy figyel, az ellenzéki sajtó egy része, és a kormánypárti sajtó egy része, és egyébként a közvélemény, akik nézik ezt a videót, amely sajnos, vagy hál' Istennek nézőpont kérdése, nem 12 egy tucat, tehát azt el kell ismerni, hogy te valamit tudsz. Mit lehet kezdeni ezzel a tudással? Jobban örülnék neki, hogy ha egy normális országban élni. Én egyre. Egy kreat... nem, nem, nem, én egyszerűség. Kreat... De teljesen egyetértek, én, egyet én ezben teljesen egyetértek. Ahogy, ahogy te is egyébként úgy tudnák ki igazából ki teljesedni, hogyha egy normális országban egy normális, teljes lefedettségű nagy rádióban potránkoztathatnád meg a hétköznapok hallgatóit, vagy éppen fogadhatnád az ő hívásaikat, én is jobban érezném magam egy olyan országban, ahol a kreativitásomat valódi politikai eredményekkel lehet, és nem egy kormány elleni csatává lehet fejleszteni. Én most olyan vagyok, mint egy partizán. Vége, Pontosan aki... ezt akartam mondani, hogy nem partizán, de pontos a leírás. Egészen e, ég, tehát, úgy is néntek, most De azt kérdezem tőled, hogy ez, a, ez a partizán, akivel én most beszélek, mennyire tud ártani annak, akivel szemben fölvette a küzdelmet? ennek a rendszernek vége lesz, és hogyha vége lesz, akkor én büszkén fogom mondani a gyermekének a hogy ehhez közön volt. Egyébként éppen tegnap írtam meg, van egy családi csoportunk a Facebookon, Messengeren, a teljes család nem van a legkisebbektől a, a nagymamáig, és tegnap délután hosszabb, egy hosszabb üzenetet küldtem nekik, két példát egymás mellé rakva, az egyik az én menza uh -huh. sztorimat, a másik pedig a, a, a 17 éves Diáklány, gimnazista lánynak a sztoriát, aki uh -huh. a nemzet ellenségévé vált a lakálymédiának köszönhetően. Uh -huh. És azt jelesztem az én tizenéves gimnazista vagy átlócs iskolás gyermekeimnek, hogy bármelyikünk és bármelyik járhat így, tehát okosan, de keményen, nyugodtan szálljanak szembe a rendszerrel. Tehát erre tanítom a saját környezetemet is, hogy, hogy okosnak kell lenni, de menni kell szemben, mert nem maradhat így ez az ország ez a világ. Egy, mert ez így nem ami. Egy világon. dolgot szeretnék megosztani végül, látni, közben az utolsó szójogát fenntartom neked. Volt egy telefon ma reggel, amely egy nagyon fontos telefon volt, a mi kettünk beszélgetés, és akár a te szempontodból egy magát jobboldalinak valló törzshallgatóm, akit. Lehet átlagmagyarnak is mondani, de úgy átlagmagyarnak, ahogy más szituációban téged és engem is lehetne átlagmagyarnak mondani, tehát ezzel nem mondtam rosszat, de egy magát jobboldali identitásúnak való ember mondta arra a videóra, aminek kapcsán mi most egyebek közt beszélgetünk, hogy ő az ECHO TV reporter helyében nem állt volna veled szóba, mert egyébként valószínűleg azt élte meg, amit te el akartál érni, ő viszont nem volt hajlandó érzelmileg azonosulni azzal, ami történt, hanem dac reakciót kiváltva belőle, ő azt mondta, egyszerűbb lett volna nem szóba állni vele, és akkor nem szembesül azzal, amivel szembesül, ahol ő egyébként nem tud mellé még akkor sem, ha igazad van, ha érted, amit mondok. Tehát azt mondja, hogy amivel nem akarok azonosulni, ami nekem nem tetszik, de más lehetővé teszi, az egyszerűbb, hogyha nem beszél erről. Ez olyan, hogyha becsukom a szemem, akkor nincs. És így van ezzel az ország nagy része. Ez pontosan így van. Te egy dolgot tudsz, és ezt ne dicséretnek vegyed, mert én nem vagyok valaki, aki tégednek kell, hogy dicsérjem, vagy kritizáljon, függetlenül, hogy ezt megteszem el. Ezt a módszert ma a média nem tudja nagyon sokszor elérni, miközben te már másodszor elérted. Tehát, hogy zavarba hozod azokat, akik nem veled vannak egy oldalon, de mégis azt mondják, hogy bassza meg, elnézést mondtam, korhatáros műsor, ez az új helyi olyan dologgal szembesít bennünket, ami elől mi ebben a formában nem tudunk kitérni. Ez volt a szándék, János, ez volt a számvég. Hogyha... De azt kell, hogy mondjam, hogy elérted. Remélem, hogy a, az a média, azok az orgánumok, amelyek, amelyek kormánykritikusként szoktunk apostrofálni, azok lehozzák ezt a sztorit, mert Láttam, az indexen már jött, remélem, hogy most többben többen fognak vele foglalkozni, mert nekem az önmagában nem győzelem, hogyha ha a következő hetekben a korakta gyilkosság fokozódik, és minden origó és egyéb természet. Hát Meggyőzheti ja, ez a következménye. A te hát, de egészen biztos ez lesz a következmény, de ez nekem akkor, e, csúnya szóval érve, ez akkor íri meg, hogyha közben a másik oldalon pedig segítenek felnyitni az emberek szemét, tehát nem hallgatják ezt a sztorit. Egy érdekességet, vagy itt a végén hogy múlt héten is túlnéztam kereszakasba az országba, uh -huh. több helyen voltam, nagy különösen ismét tüntetésen, Körmenben, Sopronban, Brüsszel tüntetés, de az volt az érdekes, hogy megkérdeztem, most meg nem mondom már melyik helyszínen a hallgatóságot, hogy ki az, aki van Facebookja és használja, tehát politikai uh -huh. tájékozódásra és esetleg a saját környezetének az informálására használja Facebookot. Teljesen meglepődtem, mert nyilván egy idősebb korú hallgatóság volt, és 99% 95 föltette a kezét. És megkérdeztem őket, hogy négy évvel ezelőtt, az akkori választás időszakban, hogy öt éve az Európai Parlamenti választáson hányan használták. És kb. 5-10% tette fel a kezét. Hát akkor, ennyit változott Magyarország néhány év alatt. Tehát ezért is van értelme az ilyen akcióknak, nagyon azokhoz is eljut, akik lehet, hogy korábban csak az Lát, az, az, az érdekes, megítomni. hogy, hogy eztből viszont azt váltottad ki, hogy nekem el kellett jönnöm a legkülönbözőbb okokból, de ez lényegtelen, de az elején ott voltam annak az estnek, ahol Rangos Katalin vendéglátta Puk Lászlót, és ahol egyebek között ott volt Csintalan Sándor és a Mesterházi Attila is, privát érdeklődőként, és megkérdezte Puk László a jelenlevőket, hogy tegyék fel azok a kezüket, akik olvassák a népszavát, és hát nem volt olyan erdő, mint amilyen erdőt ő szeretett volna látni. Uh -huh. Az a helyzet, hogy Opa. az idő ebből a szempontból sajnos neked kedvez, miközben egy, a népszava felveti ezzel a versenyt, és hajrá népszava a tekintetben, hogy jobb tartalom, és természetesen a népszavási akadályozza meg semmi, hogy olyan online tartalma legyen, amelyen eléri azokat, akiket egyébként elősz a facebook -kal. És ezt a népszava használja is egyébként, tehát azt gondolom, hogy Népszava nem, hogy olvasható, hanem aki tudja, az vegye, vásárolja tízes és a tízes erőedzések egy csukalapkiadását. Úgyhogy hajrá nyomtatott sajtó, hajrán népszava, de a Facebookot ne felejtsük el, hogy milyen ereje lehet. Örülök, hogy hallottalak. Azt nem mondom, hogy örülök az apropónak, de valamit mégis ebből érzékeltetni akartam. Még rengeteg dolog lett volna, de az majd a jövő hétre marad. Bármikor máskor is. Köszönöm szépen, viszlát, Újhely Istvánt hallották, függet attól, ez az előzőre vonatkozik, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 5 perc reakció, és utána telefonálok, tehát nem tudok 5 percnél többet biztosítani. 0614890999 és 06367711610 nem telefonálnak, akkor belekezdek egy másik interjúba, tehát arra kérem önöket, hogy akik most gondolkodóban vannak az ügyben, hogy telefonáljanak, azok ne gondolkodjanak. Mármint arról ne gondolkodjanak, hogy telefonálnak-e vagy sem. Jó reggelt! János vagyok. Szia! Kérlek szépen, ö egy történet szeretnék elmondani neked még az előző témával, a Szélben az öt és a, a látogatásáról. Én anyám MBP Magyar Dolgozó Pártja tagja volt 1954-ben, és Revitt en, revit engem kérlek szépen egy ilyen párt idéjére, Csasztuskákat, nem tudom tudom, mi az a csasztuska. Persze, hogy tudom, igen. Csasztuska, az, amikor egy meglévő dallamra aktuális szövegeket mondta. Mm. És az anyámra ráadtak valami takarítónő ruát, egy ilyen babos főkötő volt, és egy sepő a kezébe, és egy másik eltársdővel énekelték, hogy de, titó, dögölj meg, láncos kutya vagy, tatata, matata. -ta. És én úgy szégyeltem magam, lehettem 68 9, <tos> nem, mert gyerek voltam, hogy bemásztam az előttem lévő szék alá, szégyenembe. <gül> és ezt azóta a csastuska effektnek nevezem, Tökéletes. amikor én szégyelem magam, amit látok, de nem én tehetek Tökéletes róla. a történet. Tél Bernadettel és a hatházival ezt éreztem, mikor azt most bementek. Oké, de van, azt kérdezem tőled, hogy arra emlékszel -e, hogy ezt édesanyádnak elmesélted? Persze, persze, persze, és aztán mi? bocsánatot kért, magától is tőlem is, és a többiekben igen, Jó, hogy milyen hülye volt. Maga a, a helyszín nem, az hogy... mi lehetett, arra emlékszel? A, a, a Pasaréti úton volt a második kerületi a per négyes párt, nem tudom, illoda. Azt kell, hogy mondjam, hogy tökéletes, amit mondasz. Nagyon szépen köszönöm. Szia. A Csasztuska-effekt az nálam itt most, kopirájtólva van, Természetesen sajnos nem az enyém, de úgy használatra meg van véve. Tökéletes. Bárki más? Tökéletes. 061 48 9099 és egy hat egy először 061 és 9, 9, 9, 9 és 0636771161. másodszor. senki többet? Oké. Okay. Jó reggelt kívánok és elnézést kérek a késésért. Időnként előfordul ilyen a műsoromban, hogy megcsúszom. Lehet? De lehet? Oké, okay. csak ezeket a beszélgetéseket adáson kívül folytatom. Engem lehet hallani, de önt nem. Uh, illetve azt mondom, hogy tegeződtünk. Uh, kocs, Kocsiszok, olívió van a vonalban, és abban maradtunk, hogy kéne egy rövid bemutatkozás, akivel én beszélgetek, hosszabban valószínűleg nem röviden, azoktól mindig megkérem azt, hogyha letennék a hangos névjegyüket. A Kocsistake vagyok, a párbeszéd párti igazgatója és országgyűlési képviselője. Aki Örre néz, az azt látja, hogy nem pontosan ugyanolyan a bűre színe, mint amilyen a magyarok ki Meséljen valamit az eredetéről. Ha ez egy politikailag korrekt megfogalmazás volt, ha nem, akkor más formában próbálom feltenni, de semmi esetre se szeretnék rasszista benyomást kelteni. Teljesen korrekt volt. Valószínűleg a magyar választópolgárok sok politikus látnak már, de egyikük sem nézett ki úgy, mint én. <gül> Elmondja Ön, ennek az okát? Én Magyarországon születtem, édesanyám ö, magyar, édesapám pedig egy itt, cici afrikai országból érkezett ide 40 éve, már ő is magyar állampolgár. Ön milyen foglalkozás vagy? Bagázódunk, te vagy tegeződünk? A telefóban tegeződtünk. Megtisztelt, igen. Ez, igen, igen tehát, te, te milyen foglalkozással, te, te, mi a te professzionális foglalkozásod mielőtt képviselő lettél? Én Történelmeti szociológiát tanultam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, de alapítványoknál, illetve pont műsorokban dolgoztam, szerkesztettem, vezettem. Egyébként a Civil Rádión is vezettem rádioműsort, úgyhogy ebben a kollégák voltam. A másik az családi állapot. Nőtlenül. Azt kérdezem, hogy mi a képviselőség története? Hát én régóta foglalkozom politikával, most már lassan tíz éve voltam önkormányzati képviselő, polgármesterjelölt, voltam egy parlamenti párt, a, a, a lehet más a politikának, a, a országos választmányának a tagja, ez a vezető testülete. Voltam 2014-ben már országgyűlési képviselő jelölt, jelölt, de ott a megegyezés után vissza keletléknel lépnem, molálaos javára a 6.-7. kerületben, ugye, aki azóta is képviselőt, és utána 2014-től pedig a Párbeszéd Magyarországért Pársigazgatója voltam. Úgyhogy ez egy, mondhatjuk úgy, hogy ez egy szokás. Voltál is. vagy vagy? Jelenleg is vagyok. Tehát ez egy szokványos karrierút, és hát ennek egy nagyon fontos állomása, nyilván az országegyesi képviselőség ebben a pozícióban is szeretnék bizonyítani, illetve lehet teljesíteni a kihívásokat. Murányi András volt az, aki összehozott bennünket, annak az apropóján két apropó is volt. Egyrészt kaptam egy e-mailt, ami arról szólt, hogy hogyan kellene támogatni Karácsony Gergely polgármester jelöltségét abból az okból, hogy nincs anyagiakkal bőven ellátva. Ez egy, és van egy, ami látszólag összeköti ezt a történetet egy másikkal, de valójában csak a pénz az azonos, ami a párbeszéd Magyarországnak és az állami számbevőszéknek most már egy egészen furcsa viszonyát mutatja, mert ennek felmerült az a kérdés, hogy vajon azt követően hogy az állami számbevőszék elérhetőnek talált a párbeszéd Magyarországért, vagy egyszerűen csak párbeszédet, hogy azt követően aktualitását vesztette a beszélgetésünk, de egyáltalán nem. Kezdjük a másodikkal. Az az eljárás, amelyben felfüggesztették, ha ez egy megfelelő kifejezés, annak a pénznek a folyosítását 2019-re a párbeszédnek, ami járt volna neki abból adódóan, hogy nem tett eleget különböző jogi kötelezettségeinek, az egy mennyire megalapozott kritika volt az állami számövőszék részéről? Hát mi nyilván azt gondoljuk, hogy nem volt megalapozott, egyébként is valamikor októberbe Értesültünk erről, hogy felfüggesztették a támogatásunkat a sajtóból. Tehát erről hivatalos támogatást nem kaptunk, utána kapkodtuk a fejünket, hogy, hogy ez mi, és próbáltuk kinyomozni, hogy mi történt. Az állami számvevőszék azt állította, hogy nem talált meg minket, megtalálhatatlanok vagyunk. Amikor az állami számvevőszék nem talál valakit, az mit jelent? Hát ugye ezek az ellenőrzések, nem mutatnám a hallgatókat őket, vagy nem mutatnám a hallgatókat ezzel, de így folynak, hogy elvileg kell kapnunk egy hivatalos levelet, illetve ezt uh, úgy szokták csinálni az állami számverési hogy egyszer csak beállítanak az irodába, és átadják ezt a levelet, és uh, ott már gyakorlatilag elkezdődik a vizsgálat tehát ők azt mondják, hogy többször megkerestek minket, és többször ott voltak az irodába, illetve küldtek egy levelet, amit mi nem vettük át. Itt ezt még én vizsgálom, hogy pontosan mi történt, mert ez egy régebbi történet, hiszen akkor nekünk volt egy ö, költözéses procedúránk, de postafiókunk be volt állítva arra a régi címre, tehát hogyha oda kaptunk levelet, ezt meg kellett volna, hogy kapjuk. Illetve hát ez, hogyha hirtelen valóban beállítanak egy pártnak az irodájába, és nincs ott senki, az, hogy mondjam, nem túl... Ö, Objektív, hiszen hát akár tüntetésem is kint lehettünk, vagy ebédszünet lehetett. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy elég kura ez a fajta ellenőrzés. Amennyiben nem voltunk találhatóak, tehát ugye parlamenti párként mind a képviselői mind a parlamentben, mind a honlapon kint van a székhelycímünk, a képviselői országgyűlési képviselők, képviselők irodájának a címe is, illetve kint van egy e-mail cím, tehát eddig mindig mindenki megtalált minket érdekes módon. Tehát, hogy egy ö, telefont nem kaptunk azzal kapcsolatban, hogy ö, legyünk olyan kedvesek tájékoztatni őket, hogy hol találhatunk, illetve hogy, hogy ezek a levelek hogy kallottak el, ezek nagyon érdekes kérdések. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy ez a lépés, ami történt, hogy ö, felfüggesztették az álmi ez a lehető legdrasztikusabb lépés. Tehát, hogyha volt egy ilyen adminisztrációs zavar, vagy volt egy ilyen ö, kérdés, akkor ö, nem... Értjük, vagy nem értem, hogy miért a legesleg drasztikusabb eljárást alkalmazták velünk szembe. Ennél már csak az lett volna keményebb, hogyha betétják a pártot. Holott ugye nyilvánvalóan a párt működött, a párt nem csinált semmi szabálytalanságot, egyszerűen csak valószínűleg itt egy kommunikációs probléma volt köztünk és az állom között. Um, hogy én mit tudok, és mit nem az közömbös, ugye az emberrel, az informátorra is a dokumentumait nem adja közre, de aztán van egy egészen furcsa kurfli, ami fölött uh, egyébként a sajtó teljes mértékben napirendre tért, mert ugye itt nem egyszeren arról van szó, hogy uh, ahogy az tegnap kiderült, ez a felfüggesztés megszűnt, de január 14-én az állami szenvevő szék közérdekű tájékoztatása a jogállam elleni támadásokról, valamint a közölemény félrevezető pártpolitikai nyilatkozatokról, az ugye arról szól, hogy nehogy már különböző pártok, akár a párbeszéd, akár az ellenzéki sajtó bármelyik része, olyan politikai hangulatot kell adott esetben a párbeszédnek való pénz folyósításának felfüggesztése kapcsán, ami egyébként hat az állami számbevőszékre, alapvetően két okból. Egyrészt azért, mert az állami számbevőszék az nem politikai utasítások kapcsán hoz politikai döntéseket, másrészt az, aki őt ebbe akarja kavarni, az rossz ember, ők szintisztán e, objektív adatok alapján döntenek, és hogyha rosszul döntenek, akkor az ő... Ö, amikor revidiálják a gondolataikat, azt nem politikai okból, hanem azonokból teszik, hogy rájöttek, hogy ők szakmailag rosszul jártak el. Ez tehát egy ilyen megnyilatkozás volt, miközben anélkül, hogy felfedném, hogy én ezt honnan tudnám, és felfedném a tartalmát, az, amit tegnap egyébként az ellenzéki sajtó hozott, hogy megszűnt ez a felfüggesztés, az ezzel kapcsolatos levél tudtommal hamarabb kelteződött, semmint, hogy ezt a politikai dörgedelmet elmondta volna az állami szembevűszék, amit azért nagyon furcsa tapasztalni, és nyilvánvalóan hogy nem tőled kéne kérdezni, hanem Domokos Lászlótól, de én mégis tőled kérdezem, hogy milyen az, amikor téged elmarasztalnak egy olyan ügyben, amivel kapcsolatban egy korábbi levélben már az ellenkezőjéről tájékoztatnak, vagy azt mondod, hogy kedves fiala, ma ilyen Magyarország? Hát ez egy nagyon jó ellenmondás. Magyar de elnézést, amit állítás. mondtam, az korrekt volt? Igen. Igen. É, é, é, é, most az itt mostani információim <gül> én is én is ezt látom. Hát elég nehéz nyert. Hogyan létezik az, hogy az állami jobb keze nem tudja, hogy mit csinál a bal? Tegnap volt egy interjú egyébként az elnök úrral a két és ott elég elképzelő dolgokat mondott. Én most kértem a jogászainkat, hogy nézzék meg. Valahogy úgy fogalmazott, hogy ők azért döntöttek a felfüggesztés mellett, hogy ezzel minket belekényszerítsünk abba, hogy mi nyitottak legyünk a vizsgálatra, holott mi... Többször jeleztük, kértük, hogy vizsgáljanak, elvittük az iratainkat hozzájuk, tehát ö, ö, nagyon nyitottak, és ki, mi, voltunk arra, hogy vizsgálják, kifejezetten szerettük volna, hogyha megvizsgálnak. Ugye ők arra hivatkozik, hogy mi vagyunk, nem vagyunk megtalálható, hogy nem tudnak vizsgálni. De azért amellett nagyon nehezen tokszónik elmenni, elég nehéz lenyelni, amikor az állami számvővőszék hivatkozik jogállamra. Ugye azért az elmúlt tíz évben a Fidesz... Ö, gyakorlatilag az összes függetli, független állami intézményt ö, megszállta a ö, Köztársaság volt fideszes képviselő. Az alkotmánybíróságon volt fideszes képviselők őnek. A legfőbb ügyi... nagyon jól tudjuk, hogy képesek egyébként a politikai hovatartozásukat és a szakmai tisztességüket különbálasztani. Hát nyilvánvaló. Hát, történt volna az elmúlt 8 évben, és lettek volna ügyek, olyan ügyek, amelyek a Fidesz, amelyekben a Fidesz szemben döntöttek volna, akkor ezt mondhatnánk, de egy ilyen se volt. Hát talán a Stumf I, az... mellett azért lehet még felszólalni. Tez Stumfi if... is az, az alkotmánybíróságon az... Így... Bíróságon voltak magánvélemények, de azok nagyon komoly jogi vitákon berüli, tehát hogy nem politikai Igen. vélemények voltak, hanem jogi vélemények, és az Állami Számbevőszék vezetője is volt fidesz képviselő. Van. Na most így elvárni, így abba bízni, hogy ezek az intézmények függetlenek az a jelenlegi kormányzottától és objektív döntéseket hoznak, nagyon nem szeretném. És hát az állami számvevőszék esetében pedig ugye a választások előtt, 2018 előtt történtek olyan döntések, amit hát igencsak megkérdelezhetők. Gyakorlatilag az összes ellenzéki pártot megbüntették a, az irodájuk miatt, Egy, egészen elképesztő mondva csinált indokokkal. A Jobbikot ugye több mint 600 milliós bírsággal sújtották, olyan plakáttörvényre hivatkozva, ami ha ugyanúgy alkalmazzuk, akkor hát a kormányzó pártot, a Fidesz is jócská meg lehetett volna büntetni. Ugye csak nemrég jött ki egy anyag, ami elmagyarázza azt, hogy hogyan folyt a soros kampány, amikor állami pénzeket hoztak arra, hogy a Fidesz propaganda... Jó, de még vissza terült. oda, az hogyan van, hogy a domokos egyfelől megfenyegeti az ellenzéket, meg a sajtót, vagy nem megfenyegeti, hanem rápidít, hogy nehogy így járjanak el, miközben ezt megelőzően arról tájékoztatja a párbeszédet, hogy amilyen döntést korábban hoztak, abban véleményük megváltozott. Ezt mégis hogyan van? Hogyan tudja egyszerre ezt? Tehát, hogyha nem is az ő nevéhez fűződni, ez, de ez az ő nevéhez fűződik. Tehát homlok egyenest ellenkezőjét állítja, amiközben a nagy nyilvánosság számára nem teszi nyilvánvalóvá azt, hogy ő egy ilyen diffúz helyzetben van, hanem mindig csak az egyikről beszél, hogy ne hozza magát olyan zavarba, ami önként távozna a stúdióba. Ez nagyon jó kérdés, ezt tényleg tőle kéne megkérdezni. Nyilvánvalóan itt magyarázta a tehát Teljesen euh, zavaros az, hogy egy pártot nem lehet elérni, akik folyamatosan... Egy pártot nem lehet elérni, de az és sajtót lehet kárhoztatni, akik ezzel kapcsolatban kritizálják az állami számbevőszéket, miközben az állami számbevőszék már tájkoztatta azt a bizonyos szervezetet, hogy ennek a ez a felfüggesztéshez befejeződik, Hát ez abszurdum. De akkor mégis elértek. Tehát ezt tényleg tőlük kéne megkérdezni, ez az ügy több sebből és hát nyilvánvalóan itt, amikor ez nyilvánosságot kapott, akkor hát még a fideszes szimpatizánsok körébe se olvastam olyan véleményt, hogy hát itt minden teljesen rendben okay, van. Oké, rendben van, el lehet benneteket érni, de ez a beszélgetés itt nem fejeződhetne be, mert akkor nagyon álszemérmesek volnánk. Ugye ennek a pénznek a folyósítása, amiről szó van, ennek van egy határideje. Tudom, ezen a határidőn most éppen vagy túl vagyunk, vagy éppen annak a határán, mert egy különböző időpontokban teszi uta a Magyar államkinstár számára lehetővé ez a finanszírozási rendszer, hogy a pártok pénzhez jussanak. Az, hogy az állami számvevőszék föl Megszüntette a sorompót, vagy a Szemaport más jelzése állította, több hasonlatot nem mondok. Az most egyébként lehet tudni, hogy mikor fogja a lehetővé tenni, hogy a pénz csak is megnyíljon, és az az összeg, amely esedékes a párbeszéd számára, az megérkezzen? Vagy ezt nem lehet tudni? Nem lehet tudni. Egyébként az egész állami szembevőszéknek a működés olyan, hogy ön maga értelmezi a jogot. De ezt jól értem, fölteni. hogy az első, az első cselekedetével elzárta a mák előtt a magyar államkincstár előtt Igen. a lehetőséget, a másikkal pedig megnyitotta. Maga a mák, hát, ezt jav... követően a mák mitől teszi függővé azt, hogy utala Ezek vagy sem. E ezek, ezek mind olyan kérdések, amikre most nem tudok válaszolni, és rános a jogászaink sem vizsgáljuk. Mikor félgyen, ki ne, kellett volna, vagy mikor kéne. Hát, meg... 12-éig meg kellett volna érkeznie a számlánkra, ennek a pénznek, hogy akkor még felfüggesztés alatt nem érkezett, meg most elvileg akkor felfüggesztették a felfüggesztést. Arra nincsen precedens Magyarországon, vagy nem lehet tudni, hogy egy olyan szituációban, amikor egy érzékeny pillanatban jön a kritika, és emiatt nem utalnak, és ez az érzékeny pillanat nem szűnik meg, de ugyanakkor megszűnik a tiltás, hogy akkor egyébként a rendszer lehetővé teszi-e azt, hogy az a kifizetés, ami korábban nem történhetett meg objektív obból, az ugyanilyen objektív obból azonnal megtörténjen, könnyen lehetséges, hogy x napot, amit nem lehet előre tudni, várni kell, ami egy olyan gazdag párt esetében, mint a párbeszéd, mégsem biztos, hogy olyan nagyon könnyű hétköznapokat tesz lehetővé. Ez pontosan így van, akár a következő esedékes utalásig várnunk kell ami április, és hát azóta addig nagyon komoly problémákat mit fokott, tud tenni a párbeszéd annak érdekében, hogy megkérdezze a Mákot, hogy elnézést kérek. Hivatalos Levelet fogunk küldeni, és rákérdezünk, hogy akkor mikor várható az állami támogatás, mert hát addig jó pár kampányt végig készülünk az önkormányzati választásra, az európai parlamenti választásra, és jelenleg is folyik egy kampány, az előválasztási kampány, ugye ahol karácsonygergergert uh -huh. szeretnénk, hogyha megnyerni az első fordulat az előválasztásnak, január 28 és február 3 között lehet szavazni, és hát erre a kampányra is költenünk kéne pénzt, hogy elérjük az embereket, hogy Elmagyarázzuk nekik ezt az elővárás is, ez is egy új dolog, és egyébként nagyon izgalmas dolog. Úgy látom, hogy nagy érdeklődés van, de így is át kell törni azt az ingert küszöböt, ami jelenleg van, és hát ehhez pénz kell, tehát a kampányhoz pénz kell. Ez, jelenleg ezek a forrásaink, források nem állnak rendelkezésre, ezért is kértünk a szimpatizánsoktól segítséget, hogy támogassanak, hogyha már az itt meg kell állni egy pillanatra, ugye ez egy másik történet, amit most kérdezek de összefügg azzal, amiről mi eddig ketten beszélgettünk, ugye én e, szerződéses viszonyban állok az Uglói Önkormányzattal amelynek az élén ma Karácsony Gergely polgármester van vele is folytathatnék olyan beszélgetést, mint veled ami adott esetben a párfinanszírozást vagy az ő főpolgármester jelöltségének támogatását illeti, de az nagyon határvonal lenne az összeférhetetlenséget illetően. Nem azt mondom, hogy a mi kettünk beszélgetése mindegy lehetővé teszi, hogy ez az összeférhetetlenség ne jöjjön létre, de abban reménykedem, hogy az összeférhetetlenség határától mindenféleképpen távolabb visz engem, ami nekem fontos. Néhány nappal ezelőtt kaptam egy levelet, Itt Kedves barátom és Karácsony az aláírás, elindult a főpolgármester előválasztási kampányom, mely 2019 legfontosabb politikai eseményeinek egyike, a tét nem csak töredem, töredem, törödöm. törödöm, törödöm. E, arról van benne szó, hogy fontos, hogy igen, igen e, segi, e, fontos a segítséged az, hogy támogasd a kampányomat. Az állami számúlyvészék ugyanis egy jogi biotta miatt felfüggesztette a párbeszéd állami támogatását. Ennek nyomán az előválasztási kampányomhoz szükséges pénzt, csak a ti adományaitokból tudjuk előteremteni, írja nekem, egészen más jutatta el, tehát nem ő küldte el, valaki ezt fontosnak tartotta elküldeni nekem. Mi ez? Hát ez az, hogy folyik egy kampány, ahol egy jó pár Budapestit akarunk meggyőzni arról, hogy február 28 és január, ö, basár, január 28 és február 3 között menjen el szavazni, és hát ehhez rengeteg pénz kell, tehát aktivistáink kint vannak az után kitelepülnek. Lehet érzékeltetni nagyjából azt, hogy ez nagyjából, vagy nem lehet érzékeltetni, hogy ez nagyjából mennyi? Hát egy pártigazgató erre mindig azt mondja, hogy a világ összes pénze nem elég, de ezek milliós nagyságrendek. Tehát hogyha sok embert akarunk elérni, akkor, akkor ez több millió forint kell. És hát úgyhogy hogy most ezt a 25 millió forintot nem kaptuk meg, így nyilvánvalóan nem, nincs meg az a keret, amit, amit erre szántunk. Éppen Miközben ez a 25 millió forint eltörpül azon pénzösszegekhez képest, amit az ember az állami hirdetések összegeiről, amelyek, hogy most propagandával összefüggőek vagy sem, az ugye annak a függvénye, hogy kormánypárti vagy ellenzéki ember fogalmazza meg. Tehát ez a 25 millió forint szintén nem egy krűzusi gazdagságot tenne lehetővé, ha egyébként rendelkezésre állnak. Ó, hát persze, csak a legutóbbi kampányuk, a kormánynak legutóbbi még a 4,7 milliárd. Én most én nem vagyok jó matekból, el lehet osztani, hogy ehhez képest az 25 millió az hányszor hány, hány fél el benne. Anélkül, hogy számlaszámról lenne szó, mert az nem lenne elegáns, azt kérdezem, hogy ez a levél, amely valószínűleg nem csak hozzám jutott el, de amelynek a, le, a, a, a létezéséről most mi ketten már beszéltünk, annak apró, tehát abból adódban, hogy én ezt megemlítettem, aki ebbe egyébként pénzzel be akar szállni, az mit tehet? A Párbeszéd Magyarországért Honlap felmenni, és ott ö, tud ö, minket támogatni. A Facebook oldalunkon is, onnan is oda lehet jutni. És ott minden információt megtalál, ami ahhoz szükséges, hogy minket támogasson. Ö, nem csak pénzben ö, várunk támogatást, ö, aktivitásban is ö, ö, lehet nekünk segíteni kitelepülni, telefonálni, Facebookon megosztani. Tehát nagyon sok lehetőség van arra, hogy támogassa azt, hogy Karácsony Gergely megnyeri ezt az előválasztást, és utána pedig egy kihívója legyen. Ugye az előválasztásnak pont az a lényege, hogy egy demokratikus úton válaszza ki az ellenzék azt az egy kihívóját, aki kihívja Tarlós Istvánt, és van esélye 2019 októberében az önkormányzati választásra legyőzni Azt kérdezem tőled, hogy már nagy siker, hogy a felfüggesztés megszűnt. Mennyire fontos az, hogy az a pénz, amelynek 12 éig be kellett volna folyni a az is kövesse azt a változást, amit egyébként az állami számvevősszék a párbeszédhez képest viszony, a párbeszédhez viszonyulva tanúsított az elmúlt időben? Nyilván nagyon fontos, hiszen ugye az európai parlamenti választásra is már készülünk, önkormányzati választásra is már kell készülni, hiszen azokat az embereket, akiket majd októberben akarunk indítani, már most el kell kezdeni ott helybe felépíteni, és ehhez is pénzt kell íretni. Hát politikai párként, parlamenti pártként. Vannak munkatársaink is, akiket fizetünk, és az ő fizetésüket is oda kell adni a hónap végén. Azoknak az embereknek családja van, tehát az egzisztenciájuk is ebben a szempontból veszélybe van. Tehát minél előbb meg kell kapnunk a pénzt ahhoz, hogy minden kötelezettségünket tudjuk teljesíteni. És a feladatainkat el tudjuk látni. Ugye ez az állami támogatás csak ennyit, hogy mondjak ez nem egy kegy, amit a parlamenti pártok kapnak, hanem ez a törvény által biztosított jog, és ez a, az alapján kapják a pártok, hogy ki mennyi szavazatot kapott. Tehát itt gyakorlatilag, amikor ezeket a forrásokat elvonják, akkor azokat a választópolgárokat fogják vissza, akik ezekre a pártokra szavaztak, hogy az ő hangjukat felerősítsék ezek a pártok, és őket képviseljék. Hát Orbán Viktor, idézve elnézést, hogy üzleti ügyekkel foglalkoztam, nem állt jól nekem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sajnálom az apropót. Én is köszönöm. Azért maradjunk abban, hogy tartsuk szárazon a puskaport, és amelyben bármi változás történik, arról számoljunk be, lehetőség szerint én kívánom, hogy minél hamarabb. Köszönjük szépen, viszont. Nagyon <hállt> szívesen. Kosi Oliviót hallották, párbeszéd, párti gazgató. 061 48 06367161. Miután nekem az egészségügyel valamikor 11 órakor lesz újabb találkozom, a mai műsor akár 10 óráig is tarthat, tovább egyébként se tartana. 0614890999 és 063677161. Ezt a csasztus fektet, ezt megvettem. Sok minden van a fejemben, de 9 óra 10 perckor én már újabb dolgokkal nem hozakodnék elő. Ezt önökre bízom. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás... Ha ma nem történik semmi, aminek kicsi az esélye, akkor is mivel le, lesz mivel kezdeni a holnapi műsort 7 órától. De minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amit önök el akarnak mondani, ne halasszák holnapra, ne kövessék az én rossz példámat. 061 és 06 egy Zene van itt DOSZT, abban nem lesz hiány, ha önök nem telefonálnak, akkor szöveg nem lesz sok. Ma a 2019. január 16 a szerda van, és 4 perc múlva lesz negyed 10, és most már lehet tudni, hogy verőfény van. Akár 10 fok is lehet szerintem. Most örök jönnek. Azért Dobos Mennyiétnek és Pap Dánielnek két dolgot nem tudok megbocsájtani. Az egyik a Pap Dániel 17 éve ezelőtti panaszbizottságosi két. <gül> Azt nem lehet elvejtni. A, a, a belefolytatott telefonbeszélgetés is nehéz volt. Nem, ez, ez nálam anuája a palit, akárki. A másik pedig Dobos Menyhétnél pedig azt, hogy nem ismertette, összekeverték egy TV szakembernek, de még egy amatőrnek is kell fialjános arcát. De nem, ugye Péter azt tegyük hozzá, hogy mindezt egy olyan szituációban. De nem, nem Amikor azon az értekezleten az Óbersoszkival azt közölték, hogy neki többet munkát kell vállalnia, mert a fialára nem tart igényt a magyar televízió, és közben ezt nekem mondta, akire nem tartott igényt, csak a hallgatók nem tudják feltétlenül. Közben ezt az Oversoskinak szánt, és nincs itt a történetnek vége, mert ezt ott azon az értekezleten, a rajtam kívül, aki a végén odamentem és bemutatkoztam neki, Neumann Gáborral együtt, aki ott a vezető volt, az ég a világán senki nem észrevételezte, és nem véletlenül viszem fel a hangot, mert ha már ezt a telefont -e lehetővé teszed, akkor el kell mondjam, hogy tegnap volt egy újévi fogadása a Elsimon Lászlónak, ahol intézményvezetők voltak és újságírók, valamint az van, politikusok nem voltak rajta kívül jelen és azt kell, hogy mondjam, bármennyire is csodálkoznak az emberek, vagy törnek pálcát felettem, hogy nekem kapcsolatom, sokkal inkább van az intézményi vezetőkkel és elsimolászlóval, mint a jelenlévő ellenszéki újságírókkal, miközben egyébként nekem köztük lenne a helyem. Hát, a valóság drága barátaim ez hozta létre, és nehogy azt higgyék, hogy ez nekem könnyű. Amikor volt a kormányinfo, sok piszlicsári hülye. Engem nem az zavart, hogy engem oda nem hívtak meg. Nem ez zavar hanem az zavart, hogy előtte egy fogadáson, amelyet nem párt tartott, valaki közölte velem, hogy sajnálta, hogy meghívnak, és még azt az ég egyat a világán senki nem tette szóvá. Ezt követően nem hívnak meg egy olyan helyre, hova én szeretném, ha meghívnának, ahogy korábban is így mentem oda, és az, aki egyébként az embereket meghívja, azt mondja, hogy ez nem az ő döntése, majd az ellenzéki sajtó, miután elsőként én mondom el a műsoromban azt az e-mailt, korábban, mint a többi műsorszolgáltatók, hogy engem nem hívtak meg, engem ebből a körből is kihagy az ellenzéki sajtó, majd Dul Szabolcs van annyira bölcs és elegáns, hogy miután én írok neki, bevesz, de például a Szalai, aki a 24.hu-nál a médiában van, és azóta új hollapot is üzemeltető, nem beszél észre. És akkor egyszerűen csak azt mondom, hogy valaki küldjön már nekem egy mikroszkópot, amiben észrevehetem saját magamat. Miközben teljes mértékben tisztában vagyok a jelentőségemmel, és azt teljesen reálisan tudom látni, de belül van bennem egy hullámzás. Hogy ne lenne? Senki az íg a világán azon az értekezleten nem szólt. Én azt annak a társaságnak hogy a Naiman ebben hogyan tartozik bele, az legyen az én magán. magánügyem, azt én eldöntöm. Eldöntöm, ahogy eldöntöttem a bakácsat is. De az egy olyan vétek, ami alól nincs feloldozás. Különös tekintettel arra, hogy soha nem tért erre vissza a Gábor. Soha. És az összes többi kollégának mondott ember, aki döbbenten hallgatta, de nem szólt az ügyben, hogy valakihez szólnak, aki nem azonos azzal, mint akinek a mondandó címszik. Úgy háborodom, feldrága barátaim, mintha húsz éves lennék. Hajrá, új helyt! 1 perc múlott negyed tíz, 061489, 0999 és 063677161, figyelek, ha van mire. felvételek, amelyekről csak azért nem beszélek, mert egyelőre csak azt látom, hogy itt valami nagy hordereű dolog van készülőben, de a tartalmát pontosan nem ismerem. Jó reggelt! Jó reggelt! Abban én is egyetértek, hogy hajrá! De én azt gondolom, hogy új István nem egy feudófi hala. Nem! Mert neked teljesen igazod van. Igazod van, ezt érzékeltetni, ezt pontosan érzékelted. Igen, igazod van. De azért olyan neki egy, egy időnként egy kicsit, pedig jót tenni neki is. Igen, de az ahogy például számít. arról beszélt, hogy tisztában volt azzal, hogy nem szólt neki, de azt gondolta, hogy ezt csak így tudja megtenni, az egy olyan őszinteség, amely őszinteséggel nem lehet felmenteni őt az alól, amit elkövetett, de az ember akceptálja. Tehát ez egy nagyon komoly etikai válság elé állítja egyébként egy etikával rendelkező hallgatót, vagy embert, ugyanaz, de hogy most lesen fújja le a, vagy lefújja ezt az egészet, vagy nem fújja le. Ezt, hosszú, ezt annak függvényében fogja az illető eldönteni, hogy egyébként magát, azt a célt, amit el akart érni az újhelyi, azt mennyire tartja fontosnak. Bármilyen furcsa. De teljesen igazad van. Függes. Tízes kállán tízes. Azt kell, hogy mondjam, hogy potenciálisan lesen volt a... az újhelyi, de van olyan les, amit nem fúj le a partjelző, de nem azért, mert elfogult, hanem azért, mert nem veszi észre és az, hogy nem veszi észre, abban lehetséges, hogy az elfogultsága valamilyen szinten jelen van, de azt mondja, hogyha a videóbírót is bedobják, ő akkor is vállalható döntést hozott. Ezt önök döntik el. Mindenkinek van ez ügyben etikai videóbírója. És akkor felzárkóztam a Szilágyi mellé, bár a csasztuska effektet sokkal jobb, de ez a videóbíró effekt, ez, hát jó nyolcadik helyen, vagy 18. helyen jelen van. Mindenki használja maga videóbíróját. És ezt elsősorban most itt a megszólalók közül Horváth Péternek ajánlom, aki a videóbíróját alkalmazza, akkor nem telefonálna ide. de ajánlom mindenkinek, aki betelefonál, és mindenkinek, aki nem. Videóbíró effekt. És olvasom tovább, hogy mit írnak a gyárfásról. Oh, yeah. Like, hear the high clear robin sing, walk a bluebell carpet Watch children playing games, catch a moon and drop it Hear the gentle mantra roll on a frosty morning See the mighty ocean break like a sailor's warning 0 és 0, Gratuláltam neked, de te nem reagáltál. Akkor jó, csak te, hogy tudtad, hogy gratuláltam. Büszke vagyok egy ilyen embervezet műsor mellettem. Nem, ez komolyan mondom. Gratulálok és boldog hévelek. Bár lehet, hogy már nem hát, tudjuk, hogy lesz egy újabb történet. Got lots of good to do. Oh, yeah. Keveset beszéltünk a Brexitről, de hát van ez így. Azt kérdezem, hogy bárki akarja velem beszélgetni, vagy átmenjek, ha sebbessel is vele. 061489, és 03677161. Субтитры это... A magam. Én nem erőszakolom magamat magokra, Ha nem, akkor nem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk, ne felejtsék, január 28-án nagyon messziről jött ember. Az Aquarium Klub volt lokájában. Bakács Filippov Önök meg én a belépés díjtalan. Ha nem telefonálnak, még négy és fél percig állok az önök rendelkezésére, utána pedig gmail.com. Ha telefonálnak, de ahhoz előbb telefonálniuk kell. Itt vagyok még, mert a sebességgel fogok beszélgetni. a telefonálnak, azt hangban meg fogom hallani, de arra már csak három perc és 15 másodpercük van, mint egy másik helyiségben fogok átvészelni. Ha nem telefonálnának, akkor további legjobbakat, döröpontfialajanos Ha igen, azt majd mindannyian tapasztalni fogjuk, de többet nem kaptatom a számot.